Iratkozzanak fel a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, egyébként ez többé kevésé megteszik, tehát ha szép lassan, de haladunk a tízezer felé, oké, okay, előbérjük el a nyolcezret, aztán jön a többi. A Facebook az már túl van az ezren, közben többen megsértődtek. Valahogy nem tudta bevenni a gyomruk a Rákai Filippel való beszélgetés, ami körülbelül olyan tényleg, mint a... a hofiféle történet, amikor ugye beír a tanár az ellenőrzőkönyvbe, hogy nem tudom, a gyerek büdös, és akkor azt írja vissza a szülő, hogy tanítani, nem szagolni. Tehát komolyan mondom. Tehát... Aztán volt egy másik ember, az meg azt írta, hogy megpróbálta a telekszen is megnézni, meg nálam is, és egyik se sikerült. írta írtanak, hogyha a kelkáposztát nem szeretik, hogy ne a szakácsot kárhozdassa. De aztán sikerült vagy meggyőzni, vagy elfáradt. <tosz> ezt már a Filippovnak fogom elmondani, de igen. Még a Facebookon közé tettem egy felhívást, hogyha fiatal youtuberek akarnának velem dolgozni, akkor megtalálnak a Messengeren vagy megtalálnak a dörö.fialajjanoskukat, gmail.com e-mail címen. Hétfőn Becsei Jánossal fognak találkozni, olimpiai sorozat, kedden a Bakács Plus, Pion Csider én, Szerden pedig nem lesz streaming, mert hogy ünnepeljük a munkát azzal, vagy nem dolgozunk. Itt vagy, Gábor? Itt vagyok, szállós. Hát, igen, itt a... Jó, azt mond meg nekem, legyél szíves, hogy tenne voltam nyílt sisak felvételen, és utána metróztam, és elmentem ott a lehetér, vagy nem tudom, hogy hívják azt, ahol van a rajkféle csarnok, és ott van egy metróállomás, és ott teljes döbbenetemre felfedeztem egy ivókutat, ami szerintem teljesen jó dolog. Majd erről különkérdezem a véleményedet, meg hogy egyáltalán jelenség. Megnéztem, az első dolgom az volt, hogy megnézem, hogy működik-e vagy sem, de szerinted miért néztem meg, hogy működik-e vagy sem? Hát felteszem, hogy vagy a jelenségi ritkasága miatt, vagy az évszak miatt? De nem, nem amiatt, mert hát ugye ez az ivókút, ez ugye rendelkezik egy kis tálcával, a tálcában pedig mérhetetlen mennyiségű szemét volt. Oh. És azon gondolkodtam, ez egy kis tálca, tehát olyan mérhetetlen mennyiségű szemét nem tudott benne lenni, de a tálca méretéhez képest igen. Ez mivől adódik? Most kérdezhetném, hogy Svédországban ez miért nincs, de nem kérdezem tőle Svédországot. Tehát miközben van sziruncváncig kuka. Miért dob valaki az ivókutba szevetet? Vagy a virágágyásnak szentartott ilyen kis kő keredbe, amit nem tudom, hogy hogy hívnak. Igen, csikket. én is találkozom. Minden nap elmegyek egy ilyen körzet mellett, ahol ki van, csak eszembe ez a ez a virágtárló, hogy... Nem tudom, én is gondolkodom rajta. Egyrészt azért szerintem megkérdőjelezhető a logikája annak, hogy milyen sűrűséggel vannak felszerelve köztéri. A metróban ez nem jellemző, tehát az, az ott megvan oldó. Na, az hát világos. Tehát a, én azért azt feltételezni, hogy hogyha van elég, és elég sűrűségű kuka, akkor azt, azt használják az emberek. Az nekem is egy kérdés, hogy ha nincsen, akkor az ember miért nem viszi tovább 200 méterrel, és miért dobja az helyre, ami kis jó indulattal vagy a hazugságból a szemetesnek tételezhető. Több tízmilliós autóból öltönyös emberek feltehetően nem mint gangster olyan lazán dobják ki a csikket az autóból, hogy arra szavak nincsenek. Ez, ez nekem érzékeny pont a végén. De az utcán is, tehát a, hogyha, hogyha tíz méter kellene sétálni a kukáig, akkor, akkor hajlamosak csak úgy előadni. Mivel van összefüggésben az, hogy egy országban hányan dohányoznak? Hát enn, többféle ok van ennek. A Magyarország ugye ebből a szempontból eléggé rossz helyzetben van, bárcsak kell egyébként -egy a duhányozóknak, napi, napi szinten rendszeresen duhányozóknak az aránya. A, alapvetően nyilvánít itt számít a szabályozási környezet, tehát sikerül-e belülni egy olyan olyan ö, ö, Adó környezetet, ami kicsit költségesebbé teszi a, a dolgot, de a fő előidéző ok az, az a társadalmi-gazdasági helyzet. Tehát, hogy a dohányzás ugyanúgy, mint a legtöbb káros ö, szenvedély, az nagyobb eséllyel keríti a rapságába az embert akkor, hogyha perspektíva nélkül, reménytelen élethelyzetben él. Ez Magyarországon is nagyon szépen látszik, és persze minél reménytelen helyzetben él, szóval annál rosszabb minőségi dohánytermékeket fogsz fogyasztani. A Krista mesélt, hogy Angliában valahogy valamiféle kivezető népsorral csinálják az egészet, tehát hogy egy bizonyos korosztály már egyáltalán nem vásárolhat dohányterméket. Újzéletben nem. Ő Angliáról beszélt. Az Angliával kapcsolatban nem is hallottam erről. Meg ezek meg. ha nincs még a fodrásznál akkor lehet, hogy üzenni fog és elmondja hogy ő erről mit jó. tud jó, hát nyilván 18 év alatt sem van nem lehet, de gondolom, hogy nem erre gondol ugye zélandon volt egy ilyen nem, de az például tényleg az Magyarországnak maga a brutalitása és erre szintén a Krista hívta fel a figyelmemet euh, még annak idején megy anya gyerekével gyerek legyen 5-6 3-4 nem viheti be a dohányboltba ő egy dohányos, és akkor szépen kínhagyja a gyereket a dohánybolt előtt, abban a reményben, hogy abban a rövid idő alatt nem fog elszökni. Szerintem ez nonsense. Ez Nem tudom, hogy a szabályozás hibája, az anya hibája, kinek a hibája, de szerintem ez nincs jól. Olvasom azt, amit írt a Krista, azt írja, 2009-ben és utána születettek soha nem vehetnek dohányterméket. Hátom közben, igen, igen, és fokozatosan feljel ezt a személyezést. Ez egy, egy tavaly októberi szabályozás, ezt is. Melyet föl külső munkatársnak a honpolat? Jó, jó. Meg Mert a lányáról úgy is volt szó, és egyébként meg olyan sokan nincsenek, tehát hogyha őket, kettejüket fölveszed, akkor az a család ki van Igen, szóval hogy ö, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy az ilyen, intézkedés, azok mennyire hatékonyak, hogy új azt említettem, hogy megpróbálták azt, hogy, hogy meghatározott kórhatára alatt soha nem vásárolhatnak dolgányzárméket, és ez egy igen komoly politikai konfliktushoz vezetett, ami végül az intézkedés eltörléséhez vezetett. Itt ugye egy olyan klasszikus dilemmával találkozunk, ami mindig egy ilyen rökes dilemma, hogy az egének szabadságát az ő pusztításban joga van-e az államnak vagy a közösségnek korlátozni, amire a Rögtön az Andali válasz nyilván az lenne, hogy nem. Megért egyébként is erre szoktam inkább hajlani, hogy, hogy tiltás helyett más eszközöket érdemes alkalmazni. Ugyanakkor viszont az egyéni károk összességét azt végül mégiscsak a közösség fogja neherként kezelni, mert az egészségügyi rendszernek a plusz terhelyi azok, azok mégiscsak közösségi problémakként jelentkeznek. Csak mondom, hogy ez, egy, ez, ez mindig egy ilyen nehézséget jelent az ilyen népegészségügyileg egyébként indokolhatónak tűnő be a matkodásoknál. Meg hát ugye az, hogy elhatározott 2023. októberében, ahogy ezt látom az angol példával kapcsolatban, az kérdésesé teszi, hogy egy kormányváltás esetén mondjuk ez megmarad. Tehát akkor van értelme nyilván, hogyha hosszú távon ez lehet. Hát most ez a sunák marad, vagy nem marad? Ennek függvényében ezt nem tudom megmondani. Erre utaltam. Hogy beszélek vele, hogy csak egy miatt maradjon tovább, vagy a néppel beszélek? Angol nép olyan nincs is, nem? Ne, ne, nehéz lenne ezt jelenteni, hogy ilyen fogna maga. az nyilván az is kérdés, hogy állapolgárság alapján határozod -e meg az érintett népességet, vagy más szempontok szerint. Még mielőtt elfelejtem, nagyon kellemes és problémamentes miskolcozást kívánok a család összes tagjának. Nagyon köszönjük. Mondta egy hozzá a sok közül, hogy felhomályosítottad, hogy Miskolc már nem pont olyan, mint amilyen régen volt, és ezt mi is felfedeztük, tehát mi ugyanebbvel a tapasztalattal rendelkeztünk. Abszolút, és itt, itt nagyon érdekes, ezt neked is mondtam, de akkor elmondom megint, hogy ezt képest a Miskolcról alkotott képzetek azok nagyjából egy húsz évvel ezelőtti, állapotot tüköznek, és ez egy nagyon érdekes várospolitikai kérdés. Hát, ha kellőképpen rasszista akarnék lenni, nem abban az értelemben, akkor ez biztos összefügg azzal is, hogy az ember az Eddá szívesen azonosítja a 20 évvel ezelőtti Pataki atilával, de ez csak mérsékelten volt jó humor. Próbálom ide jó? Acélváros, tehát ő Miskolci. Az tudom, igen. Ez valami rasszívedek idejű, de nem vagyok. És Diós Győr is lesz, és Lila is lesz? Erről még nem beszéltünk. Gyerek járt már arra? Miskolcon? Mm. Tudomásom szerint nem. De azt szeretnénk egyébként, hogy idővel, ahogy nőszel, megismerje azért ezt az országot, ahol, ahol él. Ez, ez nekem kivaradt a gyerekkoromban. Egyedül még nem közlekedik? Nem. Tudtam. Nem Remélem. Határeset, aztán majd elmondott, hogy akarsz-e erről beszélni, vagy sem. Reggel a villamoson arról beszélgettem a Krisztával, hogy az Ádám Zoltánnál, ugye a Corvinus volt tanáránál egy ilyen kvázi összeomlásszerű jelenség, mint a Michael Douglas ugye az, ahogy eljártak vele. Szép lassan, hogy érte el azt, hogy egy politikai tényezővé váljon, előbb Ferencvárosban uh, tanácsadó uh, a Gegesi helyén, aztán most meg indul önkormányzati képviselőként uh, Angyalföldön, és mondta nekem a Kriszta, hogy nem kell nekem állandóan utálkozni, ha valakit ilyen retorzió ér, hogy ne létezne, hogy felbőszülés elindul benne a vakegér vagy valami más. De hogy valami teljesen hülye összekötést hozzak, Uh, ugye ő ezt a döntést hozza a, az Egyensú Intézetnek mert erre is képes voltam az elmúlt órákban, ugye megjelent egy összeállítás a külföldön lévő magyarokról, ez annyiban jön ide hogy Ádám Zoltán akár azt a megoldást is választhatta volna, hogy nem Angyalföldön indul és nem Ferenc városban lesz tanácsadó hanem fogja magát is elmegy külföldre ő nem ezt választotta végül is az a motiváció, ami az embert elviszi külföldre, vagy ami politikai tényező próbál belőle csinálni, az egy és ugyanaz? Részben igen. Tehát ebben a tanulmányban mi kérdőjézekkel, illetve mi interjúk segítségével a érinteteket megkérdezzek, próbáltuk azonosítani, hogy miért megy el több ezer ember dolgozni. Nagyon sok. És a... Nagyon sok, de... Azért tudom, hogy ezt téged nem szokott érdekelni, de szempontból soha nem mindegy, hogy hogyan ezt nemzetközi összehasonlításban meg lehet mondani. Tudom, olvastam. Ezzel azt tudod megmondani, hogy nálad van-e a túl nagy probléma, vagy van egy olyan jelenség, ami jelenembe tudsz hát, tenni, mint a gravitáció ellen. Tehát Belgiország a 11. legsúlyosabban érintett az Európai Unión belül, ami nem jó, de nem is. A, tehát Románia problémájával nem össze azért. De attól függetlenül ez egy probléma, tehát mi ezt problémaként kezeljük és azt találtuk, illetve azt, a válaszokból az rajzolódik ki, hogy a, nyilvánvalóan a legnagyobb motivációs uh, húzóerő az a különféle az az anyagi, anyagi megfontolások. Itthon nem találsz munkát, nem elég a fizetés, úgy érzett, hogy ki sokkal többet kereshetnél, nem tudsz vásárolni és itt tovább, de ott van a top 3-ban az is, hogy elégedetlenek az emberek a politikai klímával, ami nagyon sok mindent jelenthet természetesen, de jelentheti ezt is, amivel most itt beszéltél. Kik csinálják a felmérést? Kik a kérdezőbiztosok? Ö... Egyetemistek? Nem, nem, nem, nem, jellemzően nem. Itt volt egy online felmérésünk, a, tehát ott nem kellett biztos, ki kellett tölteni egy, egy kérdőjével. a mély interjúkat szerintem a saját munkatársaink csinálták. Én nagyon sokat itt csináltam ilyet gyerekkoromban. A Heller, Mári, a Heller Máriának dolgoztam nagyon sokat milyen típusú felmerés volt? Szociológiai, de dolgoztam a, ennek a szegfűféle intézetnek is. Milyen? Féle, bocsánat, nem hallottam. A, a szegfűféle intézet, ez egy másik, az, az valahogy a rádió és televízió, az valahogy azzal volt összekötve, de csak a nevében volt benne, mert azt se ezt csinálta. A Heller azt az pedig a Szociológiai Intézet de a Népművelési Intézetnek is nagyon sokat dolgoztam egyrészt nagyon szerettem ezt a melót másrészt meg jól lehetett vele keresni Érdekes ezt nem szokták mondani az emberek ez sokat megfogalmazódni a már sokat sem Mármint mi, hogy jól lehet vele keresni? Nem, az, az, az nem bár most már szerintem nem lehet vele jól keresni hanem az, hogy szeretik az emberek de ez jó, jó hír az egy probléma szokott nem hogy se nem saját erőforrásból dolgozó, hogy megbízol a a biztosban, az, az nem magától értetődő. Hát eh, én akkor voltam kérdező biztos, talán, hát, hogy te éltél -e már, hát talán izé csecsemő voltál, tehát ez más időszak volt, ez még a kommunizmusban volt. A kommunizmusban minden másféleképpen volt. Hát még szép? mindenkit elvittek, mindenkit megöltek, még a 80-as években is, mindenki mindenkiről jelentett, és hát ennek a jelentésnek az egyik változata volt, a kérdező biztos, ez egy ilyen szoft változata volt a 3 per 4 nek én az voltam. Volt egy ilyen kis papírom, amit fel kellett mutatni, hogyha bizalmatlanok voltak. De szettem lagbért, nem lagbért, nem szettem víz- és áramdíjat is szettem, és árultam vasárnapi híreket is. Neked ez az életedből kimaradt? A vasárnapi hírek árulása, igen. Ilyen olyan munkákat én is vállaltam. Milyen munkákat vállaltál, Gából? Hát van olyan, amit szerintem csak műmészánk közt fogunk neked elismerni, az egyetem alatt éri... izé voltál, izé, ott, ott, ott valószínűtlen. El nem tudom képzelni, milyen munkát végezhetél te, amit te a széles publikum előtt ezzel a hihetetlen, tisztességes karaktereddel így most nem mondasz el, de nem fogom belület kiszedni. És mit csináltál? Nem volt tisztességtel munka, amire most... Ebben biztos voltam. Szívesen beszélek az, az hogy egyetemi stakolomban elég hamar volt szerencsén bekerülni egy nagyon, nagyon jó, nagyon tanulságos és nagyon felkavaró kutatásban a 2000-es évek elején, amikor még volt nagyjából 20 ezer holokauszt túlélő Magyarországon. Akkor ilyen nagyon hosszú úgynevezett narratív mély interjúkat készítettünk túlélőkkel, aminek során nagyon sok egészen elképesztő történettel lehetett megismerkedni, és nem mindig a holokauszt élmények voltak a legmaradandóbbak. Ilyet is csináltam, ilyet a Raj Tamás megbízásából csináltam, Sáros Patakom. Még egy könyvben is fel vagyok tüntetve, hogy mint izé adatrögzítő ott voltam. Erdélyben nem gyűjtöttem népdalokat, tehát Bartók Bélával nem voltam együtt, de itt-ott feltűntem. Ezek szerintem maradandó élmények. Nekem olyan meghatározó volt. Igen, csak a való beszélgetés most előhozta a régmúltból. Uh -huh. Azt írjátok, hogy 2028-ban kisebb pénzt fognak összeadni a népek, akik kint vannak, és csökken is fog a létszámuk. Mondjuk nem jelentősen, pár tízezerrel, de ezt prognosztizáljátok. Igen. Ez abból áldódik, hogy megnéztük, hogy az a hullámzás, ami tapasztalható a ki- és bevándorlók számának az arányában, tehát hogy többen mennek -e ki, mint ány a hazajövnek vagy fordítva. Az nagyban összefügg azzal, hogy milyen a magyar gazdaság, az eurózóna gazdaságára az egymáshoz viszonyított erőviszonya. Tehát, hogy itthon megyen jobban a növekedés és a munkahelyteremtés vagy külföldön, és azt, azt jósolják a közgazdászaink, hogy a következő években Magyarországon nagyobb lesz az átlagos GDP növekedés, mint az Eurózónában. Nyilván itt a bázishatást is vedik figyelembe, de, de hogy összességében valószínűleg nagyobb lesz a szímú erő, mint, mint a toló erő. ez közel 800 ezer ember. Persze? Ez közel 800 ezer ember, 770-750, tehát így. Ők, ők azok, akik összesen kint vannak, tehát nem csak a munkavállalókorú képes, hanem az összes 56-os emigráns meg, meg az ő családjai hogy bocsánat, a családéik nem számítanak bele, és ezeknek nagyjából a fele ilyen 30, 330 ezer az, aki munkaképes korú. Uh, igen, Tehát, hogy a következő években valószínűleg többet fognak hazajönni, mint a akik mennek, de hát még így is azért az a 300 ezer ember, azt, azt hiányozni az hiányozni fog a hazai munkáról piacról. Úgyhogy csak a hallgatók kezdet, akik nem találkoztak ezzel a kutatással, hogyan csábítsuk haza a külföldre vándorló magyarokat, ez a címe. Azért mi azzal is foglalkoztunk, hogy az azonosított okok, motivációk és szándékok, alapján milyen intézkedéseket lehetne hozni, hogy kicsit borzóbb legyen a hazatérés, és többen megjelenjenek a hazai munkaerőpiacon? nem régen beszélt arról a navracs is, hogy ugye Nyugat-Magyarországon lassúval se lehet nagyon találni munkaerőt, mert mennek úszójába. Te mit ajánlasz a Navracsisnak? <gül> az, hogy nézze meg a javaslatcsomagunkat, mert ebben több különböző területre érvények. De köztetek volt nek, szüks gondolva, ez most is megvan? Tessék! Gondolom, ez megvan, mert hiszen a Navrasi személyesen is volt egyensúlyintézeti intézeti konferencián. Igen, ennek az anyagnak a bemutatója nem volt ott, de, de van, van... De meg volt hívva? Ezzel kapcsolatban én nem. Hát, hogy nem, nem, nem, ez egy sajtóregeli volt, amikor ezt bemutattuk gazdasági újságíróknak, úgyhogy arra nem, de... Ez egy friss anyag, tehát még nem jutottuk el a döntéshozókhoz, de jó, hogy mondod, mert akkor ők is felvesztük. A... És az egyébként látszik, válaszolva a kérdésedre, hogy általában olyan intézkedések, amelyek amúgy is a népesség egészének a szempontjából jobbá teszik a, az életet. Illetve például a... nem dobálnak szemetet az ivókutba. Ez például nagyon fontos, vagy hogyha nem egy kínzzenvedés vállalkozást alapítani, vagy hogyha az állam... Mi ügyintézés az egy kicsit gördülékeny, amiben egyébként Naglasi Tibornak vannak elég de ilyen, ilyen finom hangulásokkal nagyon sokat lehet tenni, mert nagyon zavarja a kiintézőket az itt ügyintézésnek a nehézsége, de emellett vannak olyan pénzügyi ösztönzők, adókönnyítések, integrációs támogatások, amik szerintünk nagyon hatékonyak lehetnének, azt zárójelben megjegyzem hogy mi megnéztük a nemzetközi úgynevezett jó gyakorlatokat, tehát hogy más országokban milyen hatékony programokat sikerült végrehajtani, és azt látjuk, hogy egyébként nincsen túl sok jó példa, tehát egy kicsit ilyen úttörőként próbálunk ebben haladni. Nem nagyon látunk olyan rendszer szintű beavatkozásokat, amiknek az eredménye azok látványosak lettek volna a külföldi közösségításában. És ezen témakörnek az oldalvizein arról is van szó, hogy ne csak összefeküdjenek a magyarok, hanem szüljenek is több gyereket? Hát ez nyilván mindig jó lenne, de ebben azért nekünk van egy elég, hát hogy mondjam, realista nézőpontunk. Nevezetesen, hogy a tervékenységi rátában ilyen tizedeket lehet jó szakpolitikával elmondítani, de azért alapvetően a grűvös 2,1-es tervékenységi ráta fölé tornázni egy fejlett társadalomnak a tervékenységi rátaját, az, az, az valószínűleg egy ilyen utopisztikus álom. Mert hogy a, az alacsonyabb gyermekvállalási Kezdnek olyan rendszer szintű összefüggései vannak, hogy a, a, amelyek, amelyek nem igazán kivéthetők. Tehát az, hogy a, a, a családok később vállalnak gyereket, mert a karrier az előkre való, mert tanulnak, mert, mert a, nem szorulnak rá arra, hogy nyolc gyerekük legyen, mert egyébként állami ellátórendszer. Egy csomó olyan összefüggés van itt, amit ami, ami nem is szeretnénk szerintem megváltoztatni annak érdekében, hogy több gyerek szülhessen. Tehát nem akarunk egy harmadik világbeli országban élni azért, hogy az emberek rá legyenek szorulva arra, hogy nagyon sok gyereket vállaljanak. Nem tűnt, hogy érthetően mondtam-e, de szokták mondani demográfusok, hogy a, a magas gyerekszületés szám hozvezető leghatékonyabb szakpolitikai út az, hogyha a nők nem tanulhatnak, nem mehetnek a munkaerőpiacra, megszüntetjük a nyugdíjrendszert, és egy csomó ilyen nagyon szimpatikus lépés, mert ezek azok, amik a kevésbé fejlett társadalmakban a magas születési számot. Lehet, hogy a Navras is most jegyzetel, és ezt mind megvalósítják. Ezt ne, ne jegyzetelje, azt javaslom. Szerintem itt a, a fő szakpolitikai kérdés az, hogy mennyi forrást tartunk indokoltnak abba befektetni, hogy lassítsuk a népességfogyást, de közben tudomásul veszük azt, hogy nem tudjuk megfordítani, és egyébként mennyi forrás szállunk arra, hogy a viszont megszülető gyerekeknek az életét, illetve a közösségbe való integrálását ezt tudjuk kisztosítani, mert azért a megszülető gyerekeknek a, az életkörülményeink is lenne mit javítani összességében. Én mindig ilyenkor el mondani azt, hogy minden generációból 12% az, élettségi hagyja el az oktatást, és hogy gyakorlatilag foglalkoztathatlanak lesznek. Mielőtt azon gondolkodunk, hogy hogy teremtsünk új magyarokat a nemzetközösségébe, azért az is kellene foglalkozni, ezzel a 12 kal mit kezdünk. Képzeld el, hogy Bartucz Viktória elkezdett követni engem, és lehet, hogy ez a beled folytatott beszélgetés következménye volt. Szia, Gábor! Szervusz. Kicsit ilyen maliciózus hangja lett. Jaj... Biztos nem tetszett neki az elköszönés módját. Valahogy el kell köszönni. I've probably done that Igen. Jó reggelt! Bonyolult lenne elmagyarázni a hívás körülményeit, de jó helyen jár, és nem történt semmi. Majdnem nem vettem fel. nagyon jó jól tette. Nagy, minden tökéletesen jop, jop, jop, jop, jop, jop. csinál. Úgy döntöttem, hogy ma egy ilyen szakpolitikai beszélgetést folytatok önnel, és ha mindenáron akar beszélgetni velem a lelkéről, de ez kifejezetten csak akkor, hogyha ezt ön akarja, akkor erre biztosítok lehetőséget a végén. Humánus jó. vagyok? Abszolút, köszönöm szépen előre is a Veszprémi polgárt hallják, és ha már a Veszprémi polgár, Navras és Tibor, akkor elrohanunk Veszprémbe. Én nagyon örülök, hogy a gyárkert nem zár be. Sőt, éppen polgármester úr tegnap mondta, hogy elképesztő érdeklődés van, hogy tegnap kezdték el a jegyeket árulni, és két nap alatt 8000 jegy fogyott el, ami Veszprémi viszonylatban, tehát ez egy 60 65 ezeres város, ez egy óriási, óriási eredmény. Igen, és azt is olvastam, mert most már el, elmélyedtem a Veszprémi honlapokon is, hogy azért volt felvetés, hogy akár más is lehetne ott. Hát ugye, az, a, a, akkor lehet egy ilyen kis város történeti kitérő, vagy, vagy akár magyar, magyar 90-es évek és privatizáció történeti kitérő is. De most eljutunk a Fotexig? E ez most a Igen, Balaton... Fotex, ez, Fotex, de csak érintjük a Fotex-et, jó? Ez eredetileg a Balatonbútorgyárnak a telepe volt, és körülbelül a, a 70-es, 80-as években költözött ki innen a Balatonbútorgyár az ügynédet külső körgyűrűre. Ezt szóval annak idén mesélte? Igen. Na most onnantól kezdve ez egy barnamezős terület volt, amit ugye akkor a Fotex tulajdonosan megvert. És azt is mesélte, akkor... hogy nem volt pénzt ezt megvásárolni. Így van, és amikor ezt meg... Megvesel... Figyelet, látja? Túl, abszolút, és köszönöm szépen, mert ilyen külső memóriámként működik, ami nagyon hasznos. Én egy ilyen outsourcing volt, na, no, is vagyok. <gül> Tehát akkor, amikor sikerült szerezni, akkor már túl rövid idő volt arra, hogy az Európa Kultúra és Fővárosa évadra bármi is elkészüljön, ezért abban maradtunk, hogy csak a, a dzsungelt takarítjuk ki, és aztán egy ilyen, alapvetően ilyen park lesz, mm -hmm. játszótér és egyéb ilyenek, és az idők folyamán formálódó. Ezt hozzá kell tennem, hogy Veszprémben él a magyar koncertszervező társadalom, vagy közösség néhány oszlopos személyisége. Mint például Murakezi. Mint például Murakezi Péter, mint például Mészáros Zoltának, ugye a West csinálja, Murak pedig ugye a volt, meg egyéb ilyenek. És, és így alakult ki azt tulajdonképpen, hogy akkor 23-ra legyen. Aminek azért volt némi, de akkor lehet, hogy ezt is már annak idején megbeszéltük a lakossági Igen, lakossági... Hát, e ugye a közeli házak nem a elragadtatva. Igen, de aztán meg úgy tűnt, amikor véget ért, és akkor úgy gondolt, ugye már a vége felé néhány fellépő, értelemszerűen szerintem a magyar fellépők, ott a húzzították a közönséget, hogy ne hagyják, hogy ez csak egy egyszerű 2023-as Jó, ez egy nagyon klassz hely, tegyük hozzá. Helyet. Hát igen, igen, de mi úgy gondoltuk, hogy nagyon klassz, politikailag kockázatos is lehet, hiszen hogyha ezt az ott élők úgy élik meg, hogy a kultúra nevében a hétköznapi életük elviseletetlenül válik, akkor hiába a klassz hely mások számára, ha az ott élők számára az élhetetlenséget jelent, akkor ilyen fenntartató, fenntartható. De derült és itt jött a fordulat, 23 őszén, amikor bezárt a gyárkert az időjárás miatt, akkor... Ez egy akkor szabadtéri hely. Ez egy szabadtéri hely, akkor derült ki, hogy ez hiányzik az embereknek, nem csak a nem-veszprémieknek, mert nekik könnyen hiányzik, mert az Jóbuli Budapestről egy óra veszprém és vissza, hanem a veszprémieknek is nagyon hiányzik, és ekkor kezdtünk el azon gondolkozni, és hogy hogyan lehetne megőrizni. Ugye mind a mai napig azért a maga a terület kapcsán még vannak kételjek, meg vannak tervek, hogy hosszabb távon ezzel... Mindegyem. De 26-ig van. Igen. És aztán meg meglátjuk. De egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy telitalálat volt. Két apró kérdés. Az egyik dolog az, hogy 150 millió forint per év az veszélyünk költségvetésében egy mennyire jelentős összeg. Veszprémnek, hát most nem vagyok napra kész, mert uh, polgármester úrtól az idei adatot nem kérdeztem meg, de én úgy emlékszem, hogy mint 18 milliárdos költséget lenne, elemmel, tehát kezelhető nagyság, de észrevehető. A másik kérdés pedig az, ez egy ilyen apróság, de mondtam, hogy ez ma egy ilyen beszélgetés, ugye ez egy március 29-ei hír, ugye a közgyűlés után azt mondja az újság, hogy melyik szervezheti mai nyári koncerteket, pályázat útján választják ki. Na most ahhoz, hogy ezt pályázatot kírjanak és azon nyerjenek, ahhoz biztos, hogy nem telt el elég idő, és ahogy ön is mondja, már fogynak a jegyek. Akkor ezek szerint milyen módon találták meg a szervezőt? Hiszen már vannak fellépők, és vannak de, jegyek. Szerintem meg volt a pályázat. Én ugye ember hogy megvolt Nem. Pályázat. Március 29-én még nem volt meg. Aha. Akkor nem tudom. Megfogtam? Hogy most. Megfogott Ugyanazok nehezzel, csinálják, mint akik egyébként nehezzel. régen csináltak? Se szerintem tudja. igen. Szerintem igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Um, csak a rengeteg papírom. Van itt egy nagyobb falat, ez ugye az integritási hatóság, Igen. amelynek az elnöke Brüsszelben számolt be egyébek között a tevékenységről, de márciusban egy éves beszámoló is olvasható. Ezeket én elolvastam, ami nem azt jelenti, hogy le tudnék vizsgázni az integritási hatóságból, de ha már előttem papírok vannak, akkor egy kicsit jobb a helyzet. Ugye ez az integritási hatóság, ahogy Friderikusz után szabadon, sohasem jöhetett volna létre, hogyha Brüsszel nem folynak tárgyalások. ez többi kevésbé jól sejtem, ugye? Igen, igen. Azt mondja az Integritás Hatóság álláspontja a kormány válaszaival kapcsolatban című összeállítás, a megtett ajánlások és javaslatok mentén a kormány mintegy húsz különböző intézkedést irányzott elő az intézmények meghatározó szerepéről. A megfogalmazott intézkedések címzetjei többek között a területfejlesztési miniszter. Ő nem emlékszik, hogy egyébként az integritási hatóság az önminisztériumának milyen levelet címzett? Hát emlékszem, hogy címzett, igen, hát mi, mi vagyunk az Európai Uniós forrásokért felelősek, úgyhogy értelemszerűen, igen, címez és tesz javaslatokat. Azt írja, hogy az ellenőrzési rendszerben elsősorban az eljárás jogi felvetéseket támogatja a kormány. Ugyanakkor az integritási hatóság elengedhetetlennek tartja, hogy rendszer szintű változások is történjenek, kockáz alata, alapú módszertan e, kerüljön előtérbe, az előre bejelentett helyszíni ellenzőzések háttérbeszorítása, azért egy ellenőrzést, amit előre bejelentenek, annak van egy sármia, független külső szakértők gyakoribb alkalmazása. Most nem biztos, hogy nekem az összeset fel kell olvasnom, de e, a népszava cikke az egyenesen azt mond, hogy úgy fogalmaz, idézve Bíró Ferencet, hogy e, így szól, az integritás hatóság nem tudja ellátni feladatát, hogy feltárja az uniós pénzügyi támogatások szabálytalan felhasználását. Nincs felvételbe. Amikor Bíró Ferenc pályázott, amikor ő pályázott, akkor ő pontosan tudta, hogy mik az integritási hatóság Hatáskörei. Ezt az Európai Bizottsággal való tárgyalások során, több hónapos tárgyalások során konszenzusosan fektettük le, hogy mik a szabálytás. Az Európai Bizottság is hozzájárult és jónak tartotta, és a magyar kormány is hozzájárult és jónak tartotta. Ennek kerete. Ez olyan, mintha most egy iskolaigazgatói pályázata valaki jelentkezik, elnyeri az iskolaigazgatói pályázatot, majd közli, hogy ő így nem tud igazgató lenni. Jó, azért az létezhet az azért, azért, hogy menetközben olyan előttek dolgokat előttek tapasztal, előttek amit nem előttek. láthatott előtte. De, de akkor nem az, a, nem az a megoldás, hogy akkor elkezdjük revolverezni a közvéleményt, hogy én így nem tudok dolgozni. Ismerünk mindannyianén munkavállalókat, akik bekerülnek egy munkahelyre, és elkezdenek csapkodni, hogy ők, hát ők így nem tudnak dolgozni, hogy ez nem megfelelő, azt sem megfelelő, ők így nem tudnak dolgozni, miközben előzetesen ismerték a munkafeltételeket. Bíró Ferenc pontosan ismerte előzetesen a munkafeltételeket. Pontosan kellett, hogy ismerje a hatásköröket. Ennek ennek tudatában pályázta meg az intézmény vezetését, és ennek tudatában irányítja most már másfél éve? Hát én nem értem ezt a problémát. Uh, nem beszéltem bíró... erről. Brüsszelbe, bocsánat, elmegy Brüsszelbe, és az Európai Bizottságnak elmondja, hogy hát így lehet És maga, maga, maga az Európai Bizottság is azt mondja, hogy hát köszöni szépen, de ő meghallgatta az észrevételeket, de nem kíván tenni az ügyben semmit. Tehát ez világos választ kapott, bíró Ferenc. Én ezt értem, azt, amit én egyébként az összefoglaló alapján tapasztalok, olyat nagy valószínűséggel ön is megél a saját munkahelyén, hogy hogy különböző dolgokat kezdeményez, és azok nem abban a formában, nem úgy, és nem olyan időtartamban valósulnak meg, mint ahogy egyébként ön azt szerette volna, ami nem azt jelenti, hogy amikor elvállalta a miniszterséget, akkor ne lett volna tisztában azzal, hogy az műveljár jár hat együtt, de amikor ez a hat het elkerül belőle, és szembe jön a valóság, akkor önben is lehet elégedetlenség. Ezt legfeljebb nem Brüsszelben, és nem nekem mondja el, de én ezt most nem Bíró Ferenc védelmében mondom, ha hanem Ezt azt mondom, van. hogy a praxis maga szülhet ilyen megjelzéseket. De én szerintem az, hogy, hogy valamelyik intézménynek a, a, a hatáskörében nem szerepel az, hogy mondjuk bejelentés nélküli nyomozati cselekvés cselekmény tehet, vagy helyszíre mehet, és házkutatást tarthatott, ez, és ez nem szerepel a hatáskörök között. Ez egy elég jelentős tény, hogy utána ennek ismeretében megpályázok valamit, majd követelem, hogy ez szerepeljen benne. Hát, ugye most azt mondják, hogy a szegény integritás hatóságunk nincsen elegendő hatásköre, hogy ezeket az Most képzeljük, hogy mi lenne akkor a rendőrségnek is, egy Csomó mindenre nincsen Minden, Mintha a rendőrség most azt mondaná, hogy kérem szépen, nekem nincsen hatásköröm erre és erre, amivel nullára tudnám csökkenteni a bűnözést, mert ha mindenki lenne egy testkamera, mondjuk kötelező jelleggel, akkor valószínűleg nullára tudnánk csökkenteni a bűnözést. De erre mindenki azt mondaná, hogy jó, de álljon már meg a menet. Hát ezért van az államnak egy beavatkozási, jelen esetben az integritási hatóságnak is egy beavatkozási határa, amit nyilvános jogszabályokban meghatároznak. Erről szól az állam és állampolgár közötti kapcsolat egyik dimenziója, <kül> tehát nem, most nem akarunk egy újabb rendőrséget létrehozni, azt hiszem, ebb, legalábbis az Európai Bizottsággal ebben annak idén egyetértettünk, és én nagyon bízom benne, hogy általában a magyar polgárokkal is egyetértünk abban, hogy van elegendő rendőrség, van elegendő válthatóság. Az integritási hatóság nem arra jött létre, hogy egy, egy plusz egy rendőrség legyen. Az integritási hatóság azért jött létre, mert... Azért jött létre, hogy feltárja a korrupció gyanús ügyek rendszer szintű problémáit, ez vizsgálja az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pénzfelhasználást, és ezzel kapcsolatban tegyen javaslatokat az állami intézménynek illetve az Európai Bizottság. Ahogy én kiveszem, és ez valószínűsíthető is volt, nem tőlem tudja azt, hogy egyébként ilyen jellegű gondolatai vannak az integritási hatóságnak, tehát ezt nem ma április végén egy péntek reggel tudja meg. Na persze, ezt halljuk mindig, mert az intervítás hatóság egyéb, vezetőjével egyébként rendszeresen találkozom, és beszélgetünk. és ő elmondja nekem időnként, hogy ő úgy érzi, hogy kevés a hatás köre az intézménynek, de hát ez rendben. Alig, hogy nem kibeszélnéd, mind. csak saját magát mondja, ilyenkor ő mit mond? Mert ugye én azt feltételezem, hogy amikor ezt mondja az integritási hatóság vezetés, vezetője, akkor a jó szándék vezérli, legfeljebb ön azt mondja neki, hogy az, amit ő szeretne, az nem benne az integritási hatóság szervezeti és működési szabályzatában. Na, igen, én meghallgatom, amikor ezeket elmondja, én nem érzem feladatomnak, hogy. Hogy Már ilyen hangulatban vagyok, előképpen Pima, szóval, hogy hasonló, Nincsen olyan, amikor ön mond hasonló dolgokat Orbán Viktornak, és Orbán Viktor mondja az, hogy hát kedves Tibor, ez nincsen benne a télszervezeti és működési szabályzatodban. Önben ilyen elégedetlenség a saját munkakörével kapcsolatban nincs? Én kínosan ügyelek arra, hogy a, hogy a saját magam számára megszabott körön belül maradjak éppen azért, mert ugyan vannak miniszter kollégáim, akik időről időre megpróbálnak vele piszkálni, a, az én munkámba, de ezt csak akkor tudom kivédeni, hogyha én sem piszkálok bele másnak a munkájába. Sose fut lesre? De, hát ember vagyok én, és, ember, és, lehet, és saját varrendszere van, vagy külső varrendszere van? U, mi az a var, de, ami ellenőrzi a szabálytalanságokat a fociban. Ja, saját és külső, persze. Ilyenkor mindig értékeljük. Én azért ilyen szempontból kollektív és Még senkit ilyet. nem rúgott ki azért, mert véleményt formált önről? Nem. Egy emberség, ön, ön, ön egy lenin? Tudja, ez az agyon is lövethette volna őket. Ja. Uh, hát... Uh. Nem, de, de nem. Amiatt, hogy valaki, valaki elmondja nekem, hogy szerinte most, bá, majdnem minden nap előforduló, hogy van ötletem, amire a munkatársaim azt mondják, hogy ezt szerintük nem jó ötlet. Csak gondolom, és az esetek 80%-ában megfogadom a, a külső szemlélő tanácsát, ő, ők jobban látnak sokszor. 20%-ban nem, de 80%-ban általában rájövök, hogy. De ez tisztán Avras is, tehát hogy ez is százalékosan is meg van határozva, azért még a régi formáját hozza. Tehát, hát hogy nem elég navracsisnak lenni, annak is kell látszani. <Gül> Akkor csak egyetlen egy pontot mondok, mert egyébként ugye úgy tűnne, mintha én lovagolnék ezen, és lovagolni meg nem akarnék. Ugye azt mondja, hogy több fontos javaslatunk nem nyer támogatás, így például a gyorsított eljárások alkalmazásának fokozottabb ellenőrzésére vonatkozó, vagy a feltételes közbeszerzési eljárások, vagy az aránytalanul alacsony árvizsgálatára vonatkozó a pontosítására irányuló javaslatainkat is említhetjük e körben. A felhozott indokok mellesen világos a kormányzati álláspont, tekintettel arra, hogy nem a jogintézmények indokoltságát kérdőjeleztük meg, hanem csupán a rendeletet joggyakorlás joggyakorlást azok finom tettünk javaslatot, amelyet a jogszabály kiigazítás megoldhatónak vélünk, nem tartjuk elfogadhatónak a KBT 115 és így tovább, és így tovább. És nem, ez nem egy brüsszeli szöveg, ez egy éves összefoglaló, amelyet az integritási hatóság állított elő. Igen. Hát az a Én kérdés, hogy... Ajánlásokat e... fogalmaznak meg, ebből nyilván van -e, amit a kormány megfogad, meg van, nem fogad meg a ezek a kapcsolatban lehetnek viták. Az, hogy ezt, ilyen dolgot állapít meg az integritási hatóság, és ezt Brüsszel tudomására hozza, ez a tekintetben nem kontraproduktív, hogy rossz a fogalmazás, de nem tudom jobban mondani, nem erre a célra hoztuk, mi létre az integritási hatóságot, mondhatja egyébként pártunk és kormányunk. Ugye nehéz megmondani, hogy milyen célra hoztuk létre az integritási hatóságot, mert az integritási hatóság az Európai Bizottság kifejezett kérése uh -huh. volt. Ugye állandóan azzal szembesítenek minket, hogy miért nem lépünk be az európai ügyészségbe, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért az európai ügyészséget soha nem kértse tőlünk a bizottság. Nem, nem értettem és a mondatot, sem kértük? Tőlünk, tehát azt, hogy belépjünk az európai ügyészségbe, ezt, európai, ezt a bizottság a tárgyalását mm -hmm, során nem soha nem kérte. Ezt viszont kérte, hogy jöjjön létre egy ilyen integritási hatóság, ezért létrehoztuk ezt az integritási hatóságot. Én azt hiszem, az Európai Bizottság célja ezzel az volt, mert meg volt arról győződve, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legkorruptabb tagállama, én meg vagyok hogy győződve, hogy nem az, ebből adódóan számos olyan intézkedést várt tőlünk, amely a korrupció szintjét úgymond csökkenti. Többek uh -huh. között ilyen volt az integritási uh -huh. hatóság is. Létrehoztuk. Ez a... egyébként máshol is működik, ehhez hasonló szervezet? Szlovéniában, Olaszországban van nagyon hasonló, és vannak más országban, ahol ilyen többé kevésbé uh -huh. Vannak azért országok, ahol uh -huh. vannak ilyenek. És a, a számunkra ez abból a szempontból fontos, hogy az Európai Bizottságnak ez garanciát jelent arra, hogy a korrupt gyakorlatok, rendszer szintű vizsgálatát elvégzi egy intézmény, ami, egy, amit egyébként végez az ügyészi rendszer végez az adott esetben a számbevőszék, a uniós intézmények közül az OLAF és a Kriton az Integritási uh -huh. Hatóság, ami szintén végzi, és úgy uh -huh. gondoljuk, hogy ezekből az Integritási hatóságok van egy antikorrupciós munkacsoportja is. Ők tesznek javaslatokat, megállapításokat, és ezekből összeáll egy olyan egy olyan javaslatcsomag, ami adott esetben változást is jelenthet a közbeszerzési gyakorlatban, mint ahogy volt már eddig is. Tehát a kormány nemrégen fogadott el egy olyan cselekvési tervet, amely az egy ajánlatos közbeszerzések számát tovább akarja csökkenteni. Itt az Európai Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési kiírásoknál már jócskán elértük az Európai Uniós átlagot, az Európai Uniós átlag 15 százalék, mi valahol 5-6 százalék körül vagyunk, tehát sokkal jobbak vagyunk, mint az Európai Uniós átlag. A nemzeti forrásból kiírt közvösszerzési eljárásoknál még fölötte vagyunk a 15 százalékos átlagnál, de ezt más országok esetében nem is kérik, hogy hozza a 15 százalékos átlagot, de mi vállaltuk, hogy ott is megpróbáljuk elérni. Tehát van egy ilyen, van egy folyamatos munka, ami ilyenkor persze, hogy valaki egy pillanatra megáll és azt mondja, hogy de hát az integritási hatóság semmit nem ért el, akkor ez egyrészt nem igaz, másrészt pedig a saját hatásköreim belül kell értelmeznünk az integritási hatóság tevékenységét. Mi ezt tesszük, tehát mi együttműködünk az integritási hatósággal, ők a hatásköreiknek megfelelően vizsgálódnak, javaslatokat tesznek, mi pedig a kormány van, ahol eleget tesz az ajánlásoknak, van, ahol nem tesz eleget az ajánlásoknak. De olyan mondat az helytálló vagy nem helytálló, hogy ön egyébként vagy a kormány elégedetlen az integritási hatóságnak ez irányú megnyilvánulásaival? Nem, az integritási hatóság egy független intézmény, tőlünk független intézmény. Tehát én, mit jelent az, hogy elégedetlenek vagyunk? Hát az integritási hatóságok szemben nincsenek elvárásaink, egy független. Intézmény... Jó, de az a kritika, amely szerint Brüsszelben ezeket mondja, az mégis elhangzott. az a kritika, amelyet, amelyet Brüsszelben nem volt az előbb. Igen, de hát előbb, van egy, sokszor van vita köztünk az integritási hatósággal, mint hogy más független intézményekkel is, de hát ez, szerintem ebből nem következik az, hogy, hogy nem, nem, általános véleményt kellene formálnunk. Vannak kérdések, amiben egyetértünk, és vannak kérdések, amiben nem értünk. A, a Mi Floridán címmel a Mandineren megjelent egy rövid írása, és olvastam kommentárokat ott az ön Facebook oldalán is hiányolták, vagy egy ember hiányolta, hogy érti a kritikát ami ebben megfogalmazódott, de hol vannak a megoldások? Ugye én ebből kettőt emelek ki, hogy ezek a legfontosabbak, vagy sem arra majd is úr reflektál. Az egyik ugye az ingatlanárak mérhetetlen emelkedése, amely ugye nem teszi lehetővé azt, hogy ott a fiatalság hipp és hop lotto 5 nélkül ingatlanhoz jusson, ahol egyébként élhet, a másik pedig a rendkívül alacsony demográfia, ráadásul ugye itt arról is van szó, ugye száz fiatal a jutó idősek számoin, azt se tudtam, hogy ilyen létezik, hogy hát ez is hihetetlő megemelkedett. Mi a megoldás? Na ja, hát hogyha most a megoldást jöttem volna le, akkor a kommentár az lett volna, hogy kinek képzelni magát, a naposítsói rögtön itt osztja az észt. A megoldás az messze van, de szerintem a problémát az jelenti, a, a, ami itt is talán megjelenik, mert ez is egy nyitott kérdés, hogy akarjuk-e még értelmezni a Balatont Úgyis, mint az ott élők számára egy, ö, egy olyan, ö, ugye az élettér szóval rendkívül szerencsétlen és, Igen, és félre értem, és De most nem der, fog értem. Értem. Jó, tehát egy olyan, egy olyan terület, ahol, ahol laknak az emberek, életvitelszerűen laknak az emberek, és nem csak üdülnek, vagy a Balaton már egyszer minden mindenkorra üdülő terület. És akkor Szerintem kvázi elveszett? Tessék? És akkor kvázi elveszett? Számunkra igen, akik a Balatonhoz kötődnek származásukból adódóan, vagy ott élnek, és az ott élők számára is akkor elveszett. Én, én, én az előbbihez ragaszkodom, tehát a Balaton mind a mai napig, ma még sok ember számára az ottani mindennapi életterületet. ott akarnak élni, ott nőttek föl, ott akarnak lakást vásárolni, ott akarnak dolgozni, és nem csupán üdülőként hasznosítani. Ugye az elmúlt években van egy nagyon-nagyon, egy nagyon látványos, szó nem pozitív értelmében, mert látványos történés a Balaton térségében családi házakat vásárolnak fel üdülőnek, és alakítják át, illetve használják üdülőként. Ez Igen. tulajdonképpen a Balatonparti települések, de már nem csak a Balatonparti települések, hanem az egyen följebb lévő a Balaton felvidéki, vagy a déli parton pedig a Balaton... hány kilométer a Balatontól? Hát... Ez az, a mi esetünkben, tehát ez a bármelyik esetében, ez tulajdonképpen a bakonyi déli lejtői legybár. Hát hogyha azt mondom, hogy Kapolcs, vagy azt mondom, hogy Talijándörögt, vagy azt mondom, hogy Vigántpetend, amelyek már nem közvetlen Balatonparti települések, vagy Balatonszőlős, ezek már ott is tömegével jelennek meg az üdülők. És, de, de már tapolcán is lehet érezni például az ingatlan piaci nyomást ebben a tekintetben. Tehát már városokban is, háttérvárosokban is megérlenik. És ez az ott élők számára egy drámai, egzisztenciális probléma. Ahogy a budapesti fiatalok számára lehet óriási probléma az, hogy nagyon nehéz lakáshoz jutni, és mindenki erre koncentrál, hogy hogyan lehet a lakáshoz segíteni a fiatalokat, Igen. A Balatonnál ugyanez a dráma zajlik, csak a Balatonra mindenki úgy gondol, hogy hát az egy tök jó hely, ott mindenki mosolyog, ott lehet enni lángost, meg lehet enni keszeget, vagy bármi mást, és, és ott jó idő van. Nem, hát ugyanez, ugyanez a dráma zajlik. Most én nem akarom a Balatont egy ilyen apokaliptikus látomás részévé tenni. Csak most még időben vagyunk szerintem, hogy elkezdjünk arról beszélni, hogy, hogy az úgymond magyar tenger az valóban egy elsődlegesen, és vagy kizárólagosan üdülőhelyé válik, egy Floridává, ahogy mi látjuk Floridát, vagy pedig egy olyan Floridává, amiről az amerikaiak tették, amely valóban egy üdülőhely is, de ugyanakkor egy, ha szabad így fogalmazni, egy high-tech központja is az Egyesült Államoknak. Tehát én úgy gondolom, hogy a Balatonnál is ez, megvalósulhat, csak ehhez egyrészt az ott élőket meg kell hallgatnunk, és segítenünk kell őket, nem csak a befektetőket, és csak az üdülni vágyókat. Valami hihetetlen volt, mert mondták, hogy 10%-kal emelkednek a, az üdülési költségek a Balaton mentén, de Balaton-Almádiban 30%-kal. Igen, és hát már, már kezdenek jönni is. Ugye az a másik, ami ez nem az én problémám, de ezt sokszor hallottam panaszkodásként balatoni vállalkozóktól, hogy ilyenkor április-májusban rendszerint kezdenek jönni azok az újságcikkek, amelyek egyrészt a horvát tengerpartot pozitív színben tüntetik föl, másrészt pedig a Balatonnál folyamatosan arról beszélnek, hogy milyen drágfülás várható, és mennyire nincsenek ott emberek. Tehát ez a, ez a balatoni vállalkozóknak egy problémája, hogy a magyar, a magyar nyilvánosság is tételezzük fel, hogy nem szándékoltan, mint egy Horvátország felé. Oké, okay, de azért most arról beszélgetünk, hogy elő-utóbb a közigazgatás és területfejlesztési minisztérium részéről, majd különböző projektekről lehet olvasni a tekintetben, hogy ez egy ilyen Florida legyen, és nem más. Hát lehet itt hirdetni? Egy kicsit ezzel. Na, na, mondani? viccel Én már velem. Vagy, igen. Május másodikán lesz Veszprémben egy Balaton konferencia a Pannon Egyetemen. De kifeje... legközelebb ne kérjen engedély, bármikor mondhat ilyet, igen második a Veszprém. Igen, a Pallon Egyetemen, amelynek kifejezetten az a célja, hogy összegyűjtsük ország, az országból azokat az embereket, akiknek a balatonnal kapcsolatban lehet mondani valójuk, legyen szó a kulturális életszereplőiről, vagy befektetőkről, és, és együtt kezdjünk el egy olyan, egy olyan beszélgetés folyamatot, Remények szerint ezt évente meg tudjuk majd rendezni, aminek eredményeként elindul, mi, mi tudunk alkotni egy cselekvési tervet is. Tehát van ilyen ambíciónk, hogy a Balatonnal kapcsolatban legyen egy remény szerint konszenzusos, tehát politikai és szakmai értelemben is konszenzusos tervezet, ami évekre előre el tudja indítani ennek a térségnek a, a fejlesztését. Most innen nem ugrálnék el másfelé, de a Balaton egészéről beszélünk, hogy vannak jobb vagy rosszabb helyzetben lévő területei? De az, az annak ügyvényi, hogy hol vagyunk a Balaton ön. nyugati Hát igen, Érhetőség. tehát északi-part, déli-part, keleti rész. Hát azt mondanám, ugye hagyományosan, hagyományosan azt szokták mondani, hogy a déli-part gyakorlatilag egybefüggően össze van már építve. Tehát ott élhetőség szempontjából én azt mondanám, hogy, és némileg persze minden szemben maga felé hagyjuk a keze, az én választókerületem. tehát a Balaton észak-nyugati csücske élhetőség szempontjából még jobb, mint akár a keleti medence, ugye. Füred, Tihany vagy éppen Siófok a másik oldalon az már, az már jelentős mértékben túlfejlesztett vagy túlépített. A déli partra azt szokták mondani, hogy az szintén az egybeépítettségből adódóan egy fokkal már nehezebben élhető és az ott élők is kisebbek. De az északnyugati nyugati medence tehát ez a tapolcai medence Szigliget, Réfülők Györök, Ederics Térsége ez még viszonylag, tehát Balatoni mértékben miről viszonylag a természetesség és az élhetőségnek a, a területe. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást jövő héten köszönöm folytatjuk. Szépen. Jó, köszönöm szépen. A viszont találkoztatjuk no, hallották. Haló? Jó reggelt! Jó reggelt! Um, hát azt nem mondhatom. Ma... Az összes beszélgető társammal nincsenek időproblémáim, bár e, tartok tőle, hogy e, ez nem kizárólag a mostani péntekkel van összefüggésben. És akkor élek is azzal a lehetőséggel, amivel egyébként rendszeresen szoktam, mielőtt én bármibe is belefognék, e, Horvátsza a polgármester, az MSZP Budapesti elnöke, mi az, amivel te kezdenéd, De ami neked a legfontosabb, és akkor itt le is vittem a hangsúlyt. Semmiképpen nem budapesti elnökként, hanem zugló polgármestereként kezdeném, mert egy testvérvárosi ünnepünk lesz holnap. Fölavatjuk testvérváros új parkját az egresi Parkba, ahol testvérvárosi padokat e, telepítettünk, egy az kis tereskét alakítottunk ki. A Zegresi Parkban kialakítottunk egy kis tereskét azon belül, ahol e, egy növényesített részt található, e, kör alakban kihelyezve nyolc pad, ami 7, amiből hét a zugló önkormányzatának testvérvárosait szimbolizálja, mindegyiken egy tábla is elhelyezése kerül, ami ezeket a testvérvárosokat külön kiemeli, a nyolcadik pad pedig természetesen a zugló és ennek apropóján eljönnek a testvérvárosok delegációi, és közösen avagyjuk fel ezt a kis terecskét egy rendezvényt. Közben keresztőbe. megtaláltam a papíromat. Milyen, testvérvárosok? okay, milyen testvérvárosokról van szó? Hát eh, akár keleti, akár nyugati testvérvárosok, eh, mind-mind megtalálhatóak. Úgyhogy majd legyen ez a zuglóiak számára is, ha úgy tetszik, meglepetés, mert nagyon sok keveset tudnak szerintem a testvérvárosainkról. Tehát hallottak már Rukomáról, meg Razsiborzról, meg Alsorákosról, és sokan, sok más városról. Ez egy folyamatosan bővülő kapcsolat, ami részben kulturális, részben akár jó tapasztalatok átadására is szolgál. Ugye ez holnap a többit, pedig, a többit pedig helyszínen holnap kettőkor a az Erzsébe, illetve az Egresi igen, e, igen, igen, és igen, között van a McDonalds étteremben szemben lévő igen, területen, előadások mellett igen, igen, is készülnek. Ez lesz tehát holnap, de akkor maradjunk az ilyen rendezvényeknél, hogy legy, legyen valami rendszer, bár ez, ez senki sem ragaszkodott még, hogy egy beszélgetés feltétlenül nagyon legyen struktúrálva. Ugye ez jövő hét szombat, úgyhogy erre még a jövő héten is kitérhetünk. akkor ez most éppen most szombat. Türelem, türelem én már egyáltalán tovább, nem. Én a, pat, <gül> patak a, patak, a patakfesztről beszélek amely jövő héten szombaton lesz a Rákospatak Magyaródi úti sportpály előtt, Ónódi Eszterrel, Túróci Szabolcsal, Jordán Adéllal, Simon Kornéllal, Fekete Lindával és a Bónusztrek Bendel. Ez szombaton kettő és este kilenc között. Ez így van. Most a következő tavaszi hetekben, hónapokban folyamatosak egymást fogják érni a jobbnál jobb rendezvények, mint ahogy a holnapi, úgy a jövő heti, és egész kerület szerte folyamatos rendezvények lesznek, amivel a zuglójakat megőrvendeztetjük. Sokféle kisebb, nagyobb, zenésebb, kevésbé zenésebb, táncosabb, de mindenképpen vidám porvatagokra számíthatnak. 27. az holnap van. Köz... És jövő héten, héten szerdámira maján is se feje, felejtsük ki a Városligetből. Igen, így. A fogadóórák is folytatódnak holnap, Abszolút. azaz szombaton a Bosnyák tér bejárattánál 9 és fél 11, délután 3 és 5 között pedig az Egresi téren, ugye ezen a Testővárosi Fesztiválon, amiről már egyébként beszéltünk. Így van. Számomra ezek a legfontosabbak. Molnár Zsolt és tegnap, vagy tegnap előtt? Nem tudtam tegnap e, sajtót nézni, olvasni. A képviselőtestületi ülést vezettem, délután majdnem négyig tartott, úgyhogy ez volt a, ez volt a fő tevékenységem, azóta nem olvastam e, újságot. Elérkezette hozzád az a meghívó, e, amely a... Volt főépítész, munkajogi perével volt kapcsolatos, és amivelről a múlt héten beszélgettünk, Spirki József tollából 24.2 Nem. <gül> te, te, te, erről elbeszélgetünk, de az ége egyet a világány tanukkénti meghallgatásodra semmilyen papírt nem kaptál. Nem, nem, nem, nem. E igen. Tehát, hogy nem, nem akarok róla beszélni, nem kaptam semmit. Rendben van. Akkor a félreérthető fogalmazást nem komolyan véve egy élmény a tegnapi képviselőtestület ülésről? Hát, ha kicsit viccesen akarnak megközelíteni, egy élmény volt. De Ez az utolsó volt a... még a választás előtt? Terv szerint igen. Nyilván lehetnek még rendkívüli helyzetek, amikor szükséges lehet, tehát soha nem mondtad soha. De most, ha lehet, akkor pont azért, hogy ne az átpolitizáltság legyen jelen, mert egy ilyen képviselőtestület, ez, ez nem egy mini parlament. Tehát nem a, nem a politikát kell ide bevinni, hanem az zuglói ügyeket kell megtárgyalni. És már tegnap is volt benne egy kis, ha úgy tetszik, eh, kampányféling, amit én nem szeretek, mert nekem tényleg zugló az első, és a képviselőtestület ülésen, én csak és kizárólag zugló ügyeivel vagyok hajlandó foglalkozni, és én pártos, meg politikai kérdésekkel, meg nem, Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nagyon hasznosan tesszük a pártok kampányolnak az utcán. Én meg végzem a hivatallal a munkámat itt az önkormányzatnál, és majd június 9-e után visszatérnek a képviselők, és hát október egy után meg majd azokkal a képviselőkkel dolgozom tovább, akikre az a bizalmokat adják. Persze, hogyha közben téged is megválasztanak, ez mondjuk elengedhetetlen feltétel. Ebben komoly reményeket fűzök az uglóiak bölcsessége iránt. E tekintetben meg annyi kérdés van egy hét hordalékából adódóan, vagy attól függetlenül. Azt kérdezem tőled, mert ezt nem tudom, lehet, hogy tudnom kéne, hogy egyébként a jelenleg felálló képviselőtestület, hogyha egyébként az a politikai akarat fog megvalósulni, amit egyébként te szeretnél, akkor legalábbis e, a jelenleg többséget alkotók oldalán személyüket illetően mekkora változás van, tehát mennyire indulnak el ugyanazok az önkormányzati képviselők, e, akik egyébként korábban is indultak, és akik most jelleg a képviselőtestület tagjai. Most gondolkodom, e, szerintem Jelent tudásom mellett mindenki bejelentkezett, aki jelenleg egyéni győztes képviselő, mindenki bejelentkezett képviselőjelöltként, de annyira, annyira szétzilált állapotban, tehát nem ugyanabban a teljes összefogásban és együttműködésben indulnak a képviselők, mint 2019-ben. Ezért én őszintén szóval csalódottságot tudok csak kifejezni mert én két éve azt képviselem, hogy a győztes csapaton ne változtass el mellett, ne csak én újrázza, hanem az a képviselői csapat, akivel együtt építettem Zólót az elmúlt évekbe akik egyéniben kerültek megválasztásra. Ez jelen pillanatban 14 képviselőt mm. érintene. 14 körzetünk lett az lakosság lakosságszám csökkenés miatt, tehát kevesebb lett egy egyel a képviselői körzetek száma, de pont 14 egyéni képviselőnk volt. Ebben nem sikerült megállapodni. szanaszét eset esett az eredeti koalíciót. Nem mögöttem, de a képviselői szinten igen, mert hiszen én a Zemeszprédékel párbeszéd, meg Ennél kicsit jobban bízom abban, hogy a zúlói polgárok, a zúlói lakosoknak a támogatottja vagyok, de a képviselői szinten körzetenként 6-7 jelölt is mutatkozik, ami nem egy szép kép. Nyilván az ember ezen viránkozhatna, meg gondolkozhatna, hogy mit, mit tehetne még, hogy ez ne így legyen de én úgy vagyok ezzel, hogy rábízom az uglóiak bölcsességére magam, ők majd eldöntik, hogy melyik körzetben, melyik egyéni választók körzetben kitartanak a legalkalmasabbnak arra, hogy őket képviselje, és én velük fogok dolgozni a következő években, akiket az ólójak odaállítanak De arra arra s... is volt szó, hogy amíg a te plakátodon rajta van az MSP, a többiek nem vették föl, de május elejéig ezt még fölvehetik, ez mi? Ez a párdemokrácia szépsége. De ez nekem értelem ki? Amivel, amivel, amivel én ne haragudj, de nem szeretnék foglalkozni a de azért lássuk be, egyre több olyan dolog van, amivel te nem szeretnél foglalkozni, de közben létezik. Nem. Én, bocsánat, én egyetlenet, tehát a pártpolitikával nem szeretnék foglalkozni, egyébként csak is kizáll a zugló ügyeivel. Én ezt értem, de attól még a budapesti MSZP elnöke vagy, tehát erről nem mondtál le? Ez így van, ez egy közösség, aminek ebben az értelemben most itt nincs dolga. Ez átmenetileg alszik dormit, mint ahogy ezt tanultam római jogból? Ezek, ez egy érdekes élet, itt sok mindenki sokféleképpen teheti a dolgát, mindenben nem kívánok beleszólni. Ahhoz hűző lett hogy Ádám Zoltán politikai tevékenysége imáron nem a 9. kerületi tanácsadásra korlátozódik, hanem független önkormányzati képviselőként indul a 13. kerületben, nagyjából azzal a logikával, mint amit Ungár Péter is megfogalmazott, mondván, hogy attól, mert van ott egy jó vezetés, attól még lehetne még jobb is. Hát én ezt... Rábízom, tehát nagy tiszteletem Ádám Zoltánnak, hogy ha az egyetemi oktatóról beszélünk, ugye, ő az, ő az úriember, az egy szimpatikus úriember. Ha most éppen a 13. kerületet nézte ki magának, hogy akkor őt megmutatja, sok sikert kívánok neki, nem hiszem, hogy Tóth József úr és csapata különösebben izgalommal tekintene a kihívás elé. De mennyire magától értetődő az nem pont Magyar Péterrel feltétlenül párhuzamba állítva, de hogyha valakit egyébként sírelem ér, olyan sérelem, amely az ő életét alapvetően befolyásolja, és amely nem nélkülözi a politikai szálat, akkor revansot egyébként ilyen területen próbál venni, a revans nem biztos, hogy a legjobb szó, de nem is biztos, hogy a legrosszabb, amelyel egyébként az alappályájáról teljesen letér, de miután őt térítették le, ezért ő nem gondolkodik azzal, hogy neki feltétlenül ezen változtatnia kéne. Tehát, hogy a politika mi mindenre alkalmas. Hát én értem, csak most picit térjünk akkor a konkrétumra. Ádám Zoltánt egy teljesen ocsmány eljárásban ellehetetlenítették. Azzal összefüggésben, hogy közölte az igazságot, hogy a NER egy csemetéje, egy kis herceg fiúcskája, vagy lánya, nem tudom, Vizsga nélkül, vizsga nélkül abszolválhatott. Hát illetve nem is a nern nek hanem inkább egy orosz Tehát hogy egy, Tehát, hogy, hogy érdeményed nélkül abszolválhatott, és ő ezt szóvá tette, és ez alapvetően a Fidesz veleig romlott működésének egy apró összenete, tehát nem is egy nagy, egy apró összenete. Ebből szerintem egy millió van ebben az országban, amit a Fidesz és a Fidesz közöttődők érdekében elkövetnek. Most én egyet nem értek ebbe, és tényleg tisztelem az ő kiállásért és a munkáját. Hogy miért pont Tóth józsef -e szemben határozza meg magát, vagy, vagy Angya, értem, de hát ha ő akar venni, vagy meg akarja mutatni politikailag, akkor logikus az lenne, hogy függetlenül hogy hol lakik, egy olyan körzetben kéne megmutatnia, ami fája Fidesznek. Aki őt ellehetetlenítette, aki őt tönkretette. És ez nem a bosszú állásról szól, hanem hogy akkor ő neki van egy pozitív példája, egy pozitív személyisége, akkor meg tudnám mutatni, adott esetben mondjuk lehetett volna ő is egy mondjuk 12. keleti polgármester, hogy csak egy példával éljek, egy Fideszes körzetbe, ahol az ő politikai reputációja, emberi reputációja egy olyan töbletet eredményezhetett volna, ami adott esetben őt a polgármesteri székbe vagy egy polgármesteri képviselői helyre berepítés, akkor ő ott politizálva meg tudja mutatni, hogy milyen egy normális Magyarország. Tehát én ezt abszolút értettem volna. Most csak azért, mert az a lakóhelye, de ott politikailag nem, tud, nem tudja ezt megmutatni, mert hát ott egyébként a budapestiek, meg hát az én véleményem szerint az ország legjobb önkormányzatáról beszélünk, a legjobb polgármesterről beszélünk, Tóth József személye, tehát biztos, hogy nem ott kezdtem volna ennek a megmutatásnak. Hát én ott a 12. kerületben jelen pillanatban elképzelésem sincse, hogy elmegyek-e szavazni, és hogyha elmegyek, akkor esetleg nem fogok-e rajzolni valamit a szavazó cédulára, miközben senkinek a nevét nem fogom bejelölni, de ez legyen az én édes titkomba. Igen, ez, el... ez egy probléma, mert sajnos sokan éreznek hasonlóként. Igen, hát ennek érdekében sokat elkövettek ott a helyi pártok, inkluzíve a kétfarkú Hútya pártot is immáron. De hogy zuglóban maradjunk, amikor kiderült, hogy Vida Attila is indul, akkor mit gondoltál? Semmit. <gül> ö, leginkább, leginkább azt, ö, hogy én sajnáltam. Ugye Vida Attila esetében egy olyan önkormányzati képviselőről van szó, aki a mostani képviselőtestületnek is tagja, és élvezte egyebek között 2019-ben a magyar szocialista támogatását is. Én sajnáltam, ö, és sajnálom most is, mert ahogy elmondtam, én azt szerettem volna, a minden egyéni győztes képviselő, és Vidal Attila is egyike a győztes csapatom képviselőjének, akit, aki egyéniben nyerte el mandátumot. Mióta ismerik egymást? Hát szerintem egy öt éve. Őt a választás előtt ismertem, meg vannak ellempések, akit sokkal régebb óta ismertem egyébként. Várna itt például, vagy 16-7 éve ismertem még, akkor még ellempés, sőt, még talán ellempés volt, még azt megelőzően ismertem egy ilyen érdekes projektjével kapcsolatva keresett meg, annak idején még a parlamentbe. De hogy Vida Attila egy szorgalmas, dolgos ember, nyilván nem mindenben értünk egyet, sőt, nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de a csapatomnak ő a tagja volt, mint ahogy volt párbeszédes tagja, MSZP-s tagjai, DK-s tagjai, Momentumos tagjai. És én nem örömmel látom azt, hogy ezek az emberek egymással összeveszve, általam nem teljesen érte, tehát, hogy megérthető okok miatt, ilyen kicsinyes, hogy nekem, nekem több járna féllel valamiből, neked meg kevesebb járna, meg neked csak kettő és fél embered legyen. Tehát ezek olyan Pitiáner kicsinyes manipulációk, amiben nagyon őszintén nem vagyok hajlandó rész lenni. És ezért mondtam, hogy én nem foglalkozom a pártoknak a történetével, én ezt elengedem, polgármesterként viszem a munkámat, tehát hogy én azért a, a, az életem 99%-ában én nem, nem polgármesteri kampányt csinálok, hanem az ügyeit viszem. Lakásproblémákat oldok meg, közterületi problémákat oldok meg, fejlesztéseket készítünk elő, támogatásokat nyújtunk, emberek egyéni problémáira találunk megoldást. Szerintem ez az én célom. Én én egyébként az, hogy van egy hónapig egy kampány, ez egy sajnálatos felejárója a dolognak, de az időm 10%-át nem vagyok hajlandó ezzel tölteni. A pártok meg ebbe, ők más látnak, tehát hogy ők most életük álmát valósítják meg ebben a hónapban, a lelkük rajta. Szerintem sokkal többre jutottunk volna, ha győztes csapatot együtt visszük tovább, és ezt a gondoskodó, biztonságos, zöld és fejlődő Zúló programját közösen építjük. Most már azokkal építem tovább, akiket az úrólyak megválasztanak. À, és ezzel, és ezzel, módon, ezzel módon. inkluzíve azt állítod, hogy amikor neked fogadóráid vannak a kerület legkülönbözőbb pontján, akkor ilyen kérdések alig érkeznek hozzád? Pártos? Alig. Hát, mint amit én kérdeztem most tőled. Alig, alig. Tehát hozzám, Jó, de akkor eh, azt... hozzám, hozzám problémákkal jönnek, vagy észrevételekkel, vagy javaslatokkal. Oké, rendben van, de akkor azt el. Őszintén ez a része, ez egy olyan buborék, ami lehet, hogy a pártokat érdekli, a velünk együtt élő zúlójakat. <gül> ez én tökéletesen értem de június 9-én mégis ezúgyben fognak szavazni az emberek, és utána ennek függvényében folytatódik az élet, és ez a te létezésedet is befolyásolja. Ez így van, és erre én azt tudom a legtöbb, amit tudok tenni, hogy én tiszteletben fogom tartani a zúlói lakosok most szavazóként való döntését, akit odaállítanak képviselőnek egy-egy adott körzetben, én azokkal fogok együtt dolgozni zugló jövőért. De azt Ezt látod de rendni. hogy az, az, az, a, az, a, az a zuglói átlagpolgár, aki egyébként nem létezik, abban a szituációban, amit te itt most leírtál, mi alapján fog választani? Na ez egy remek kérdés. Ez egy remek kérdés, amire egyértelmű válasz ma nem tudok neked adni. Pedig ez egy alapvető kérdés. És napról napra változik. Mert hogy három hónappal ezelőtt hónap egész mást gondoltunk erről a helyzetről, azt gondoltuk elég. Ha nem személyesen örömmel töltött el, de azt gondoltam, hogy ha majd a pártok valamilyen koncepcióban összeállnak, akkor az a választóknak kellő iránymutatással szolgál. De ezért emlékezz vissza arra is, amit én évek óta mondok, hogy nagyon súlyos. E, probléma az ellenzéki pártokkal szemben, hogy az egymással e, szemben tanúsított e, küzdelem, a tisztelet teljes hiánya, az másik személyeinek, programjainak, e, az elfogadásának teljes hiánya, egy szétesettségállapotot mutat. Ez mutat. és e, 9-ével e, egyébként magával a választás tényével vagy, nagy valószínűséggel nem fog megváltozni. Nem fog megváltozni, de folyamatok e, vagy megjavulnak, tehát vagy megtanulnak tisztelni egymást olyan politikusok, olyan politikai pártok, amiknek lehet, hogy kisebb lépésekben, de más elképzelésük van a világról. De ha nem találják meg a közös hangot, ha nem találják meg azokat a legkisebb közös többszörösöket, ha nem tanulnak meg tisztelettel bánni a másik véleménye és elfogadni a másik véleményét is, akkor nem fognak alkalmasságot mutatni arra, hogy mondjuk 2026-ban komoly szerepet bízzanak rá, az emberek. Tehát ezért vagy változnak, vagy súlyos következményekkel fognak szembenézni. Ezt ugye nem most hallgattad meg előtt először tőlem, én ezt átlag eh, havonta, két havonta elmondom, és eh, a méről eh, gyomorból lévő eh, indulat hangján is, eh, mert hogy értük kódom, az országért aggódom, és nem szeretnék egy ötödik, két, harmadot úgy, hogy egyébként lett volna alternatíva, lehetett volna másképp. Csak tisztelni kellett volna egymást, ha tisztelni kéne a választót. El kéne fogadni, hogy nem lehet az az álláspontunk, hogy mindenben mindig nekünk van igazunk mondjuk egy pártként. Ha nem, nem vagyunk képesek elfogadni egy másik párt álláspontját, másik párt nézőpontját, akkor nem vagyunk alkalmasak sok mindenre. És nagyon bízom, hogy Magyar Péter jelensége radikálisan meg tudja változtatni az egymással szemben lévő viszonyokat is. Egy kérdés ott lesz, ha már felvetetted, de akkor ezek szerint Vide Attilával arról, hogy indul, külön nem beszélgettél. Jelezte nekem, hogy ő el fog indulni. Nekem ezzel, mivel nem hagytak számára más választást, kiszorították a, az együttműködés lehetőségéből. Nem tudja, hogy kiszorította ki. Én, hát akik e, úgy állapodtak meg, hogy Vida Attila ebben nem szerepelt. Mert korábban nem szerepelt benne a párbeszéd se. Én azt e, képviseltem, e, mondom, több mint egy e, éve, két éve, hogy akik most egyéni képviselők zuglóban, legyen az LNP-s, momentum dékás vagy párbeszéd. De ki az, aki eletetlenítette a Vida Attilát? Hát azok a pártok, akik másképp állapodtak meg, de én, Rendben, a, a, a másik pedig az, hogy te osztod-e egyébként azt a, a, hát nem is osztod, az a dolog lényege, te is úgy látod-e, hogy egyébként Magyar Péter és mindaz, ami mögötte van Frey Tamás után szabadon, a, az az ellenzéktér felét változtatja meg, és a jó kérdés így szól, sokkal nagyobb mértékben változtatja meg az térképét, mint a Fideszét, te is így látod-e? Mm, igen, nem. És akkor kifejtem két rövid gondolattal. Először is versenyt állít, versenyt, érdemi versenyt állított elő az ellenzéki térfélet. Ha az ellenzéki pártok ebből nem tanulnak, ha nem tanulják meg egymást tisztelni és elfogadni, ha nem tanulnak meg egymással kóperálni, ez nagyon fontos, az együttműködést, és ez nem egy választási plakától lévő közös szereplést jelent, hanem mély, tartalmi, zsigeri együttműködés, amit a választó, a beleszíppant a levegőbe, az orrával igaznak érez. Ez nem volt meg 22-ben, Ez szögezzük le. Nem, nem őszinte volt az a szövetség, amit létrehoztak, és egy plakát nem szövetség magába, ha nincs tartalma. Magyar Péter jelensége pedig rákényszeríti az a létező ellenzéki pártokat, hogy más minőségben politizáljanak, és más minőségben tudják elfogadni egymás gondolatait. Ez véleményem szerint az elmúlt három hónap legerősebb üzenete. À, akkor menjünk el ehhez képest olyan területek felé, amit téged valószínűleg jobban foglalkozhat, legalábbis az elmondásod alapján. Ugye a ZvK Development-tel lett egy megállapodása a fővárosnak, és tennap erről hosszan beszélgettem Kisambrussal, beleért, vagy én ezt hogy értem jól, vagy mit kutyulok, és ugye itt két külön megállapodás van, van egy, ami létrejött a fővárossal, és van egy, ami meg nem jött létre zuglóval. Az Igen. egyik egy szükségszerűség, mert egyébként azokat a munkálatokat nem tudja elvégezni ez a development, a másik pedig egy olyan szükségszerűség, amely lóg a levegőben, de még nincs megállapodás. Mi a különbség Igen. ezen kívül még a kettő között, illetve ma hogyan látod, mikor és milyen körülmények között lesz, vagy lehet megállapodás e, zugló önkormányzata és ezen de, e, jogi személyiség között, illetőleg ennek a mértéke mekkora, ugye, e, ami a főváros illeti, ott 4 milliárd forintról volt szó. Ez a tegnapi előterjesztés csak és kizárólag arról szólt, hogy a főváros felújítatja a csömöri utat, Igen. ami egyébként az ő tulajdona, minimális kerületi érintettség van, tehát a fővárosi önkormányzat tulajdona felújítatja a beruházóval a csöveri utat, és ennek a műszaki tervei és kivitelezési tervei szerepeltek a fővárosi közgyűlés napi rendjén. Én egy hónappal ezelőtt lekértem a fővárosi közgyűlés napi rendjéről, hogy érdemi tárgyalások legyenek a zúglói önkormányzat hivatali munkatársaival építészeti, uh -huh. mérnöki szinten. Ezek az egyeztetések lefolytatódtak, és megnyugtatóan rendeződtek. De mondom, nekünk ebben nagyon-nagyon kicsi az érdekeltség már, hogy az érintettség. Tehát ez egy fővárosi Ne, a, Tőlünk a fővárosi önkormányzat, tehát nem a jár, hanem a fővárosi önkormányzat kérte, hogy abban a kis sámban, ami a kerületi érintettség, adjuk meg szintén a tulajdonosi hozzájárulást. Ez maradt el, de ez a... Ez a tervezet, és csak és kizárólag a csömöri út felújításáról szól, amit fásítanak, átépítenek, a buszok számára egy korridort alakítanak ki, tehát egy zárt pályát, amit nem tudnak az autók elfoglalni, tehát magyarul gyorsabb közösségközlekedést tesz lehetővé, mint jelenleg. Tehát ez egyébként senki nem vitatta, hogy egy korszerű megoldás. Nyilvánvalóan egy politikai döntés született, Érdekes módon ebben egyébként Várnaival egy platformon voltunk, tehát ugyanazt, uh, ugyanaz volt a szavazatunk. Értelmesen valószínűleg már csak június 9-e le, után lehet uh, bármilyen fontos kérdésről beszélgetni DuGlóval, mert uh, erre utaltam neked a beszélgetés elején, mert már mindent átsző a párpolitika, és ez ebből nekem egy picit elegem van, úgyhogy én meg Zúglópolitikával, magyarul az itt élő emberek problémáival akarok csak és kizállak foglalkozni. Úgyhogy Helyes. majd június 9-e után visszatérünk. Bízom benne a normalitás világába, ahol zugló érdekében tudnak születni döntések, és nem párpolitikai befolyásoltság alapján. Április 22-én egy méltó írás jelent meg a válasz online-on, annak csak az első része, Zsupár András tolából, ez a városközpont helyett a NER titkos Budapesti óriás fejlesztése címmel, amely gyakorlatilag ugyanarról a komplexumról, vagy komplexitásról, vagy nem tudom miről szól, mint amiről eddig beszéltünk, csak másfajta szemszögből közelíti meg, hozzátéve, hogy az milyen terhet, milyen gondot, milyen örömet, milyen problémákat fog majd zugló számára jelenteni 2026-tól, amikor elkészül. Tehát ott valami ketyeg. Ketyeg, ami egy picit meglepett, ezt voltam egy TV adásban és ott is előjött, hogy azon lepődtem meg, hogy grandiózus felfedezésként a sajtón ezen a héten végig söpött, hogy úgyisten, hát itt kormányzati negyed épül. Most én ebben a témában, hogy, oda, hogy nem városközpont lesz a, a Bajár konstrukt kivitelezésében, kormányzati negyed épül, én lassan egy éve tartottam sajtótájékoztatót ezzel a címmel, és ezért egy kicsit megvoltam lepve, hogy ezt most ilyen újként, tehát ilyen, ilyen spanyol viaszként feltalálta, és tényleg végigpörgött mindenhol, hogy itt valami hatalmas változás van, nem? Hát már több mint egy éve tudjuk. Ez így van, de batázián... ez az írás végigszáll az, hogy egyébként az, ami ott létre fog jönni, az lakók és zugló életét mennyire fogja felforgatni a legkülönbözőbb szempontból például közlekedésileg. Teljesen egyetértünk, mindenben egyetértünk, csak ez nem egy új információ. É, én, én tavaly elmondtam, hogy ez nem zugló város központja Egyébként ezt évek óta elmondom a Bayern részéről. Mindig elhangzott, elhangzott hogy ők városközpontot építenek. Mondtam, hogy nem. Itt a tárgyalasztalnál is városközpontot mi szeretnénk építeni? Egy megújult piaccal, szakrendelővel, városi térrel. Szerintem azt hívják városközpontnak, és nem a városközpont mellett lévő irodákat, meg lakásokat. De ez egy régi, régi vita a beruházóval, ez egy részletkérdés. És én egy évvel ezelőtt mondtam sajtótájékoztatón, és később indítottunk is egy hangot adunk eh, eh, eh, aláírásgyűjtést, tehát egy kampányt, hogy eh, ha már egyértelmű, hogy ide kormányzati negyedet eh, akarnak telepíteni, és, és ezt tavaly április óta egyértelmű, még hadháziánkor szereztem el a szerződést, nem kiderült hogy 244 ért a magyar állam ide bevásárolta magát, és kormányzati negyedet akar idehozni. E, és akkor nekünk egyértelmű volt, hogy ez sajnos azt jelenti, hogy minden káros következményt elszenvedünk, mondjuk például annál, anélkül az öröm nélkül, hogy mondjuk legalább fizetett volna évente millió forint helyi adót. Ez nyilván probléma, mert 800 millió forintból sok parkot lehet felújítani, sok utat lehet megcsinálni, járdát építeni, fát telepíteni. Ez, ez egy kiesés. Plusz egy kormányzati negyed más típusú terhelést jelent, mint egy általános, egész nap fluktuáló. Két apró kérdés ezügyben az. Egyik az, hogy ez a döntés, illetve ez a tranzakció, ami történt, ez egyébként ennek a komplexumnak a fejlesztésében még egy olyan fázisban érkezett, amikor magát, az épületet, amit Építettek, azt át lehetett új struktúrálni, hogy egészen más egy iroda, mint egy lakás? Hát figyelj, ebben az országban. Miután nekünk az építéshatósági jogküreinket elbonták, három igen. Előtt, három, Oké, rendben, erre nem És azt az mennyire tartod, nem rá. És a zsupának az is egy teljesen jogos felvetése, vagy bárki másnak, hogy miközben oda akarnak költöztetni meg annyi hivatalt, amelyeknek egyébként egy része most is már új helyen van a korábbihoz képest, hogy ez nem lesz annyiban egy mini dubaj, hogy ott fog állni üresen. Én csak kérdezem, tehát hogy, vagy erre épp úgy nincs rálátásod, és fogalmaz sincs, mint ahogy az építéssel kapcsolatban sincs, mert ott meg elvonták a jogkörödet. Márhogy a mini Dubaj fog üresen állni? Igen, nem, nem, ez, mert hogy egyébként nem, tehát hogy miközben ott van a szándék, hogy átköltöztetnek oda a hivatalokat, ki fog derülni, hogy azok nem tudnak átköltözni, nem akarnak, vagy új helyen vannak eleve, tehát hogy ez nem fog-e ott üresen állni? Ez nem valószínű, mert hogy a kormányzati negyedként való megvásárlása azt jelenti, hogy majd oda költöztetnek létező jelenleg máshol székelő. Igen, csak ugye arról van szó, hogy a, vannak olyan cégek, amelyek egyébként nemrég költöztek, tehát akkor miért akarnának két év múlva újabb, újból költözni, de hát az már legyen akkor ezt a kormány dolog. mondjuk nem, feltételezem kicsi magyar valóságunkban, hogy, hogy egy Na, na a beleszólása az valahol a 0,0 körül lehet, hogy hova költözik. Emlékezz vissza a mávra, Nem olyan rég volt, egy pár hónappal ezelőtt a MÁV dolgozói arról tájékoztatták a nyilvánosságot valamilyen módon, hogy költözniük kell, Mi azt se tudták, hogy hova költöznek, de a dátum már fix volt. Igen. Valamikor most májusi határidővel kell kiköltözniük valahonnan, és akkor ezt a sajtó megkérdeztek, azt mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, majd eldöntik időbe, hogy hova mennek a dolgozók. Egyelőre cuccoljanak, aztán majd megmondják. Tehát kis hazánkban nem kell, hogy megmondják, hogy mi fog történni, hoznak egy, egy kormányzati döntést, és akkor végrehajtják. Nagyon szépen köszönöm a közelműködés gond nélkül beszéltünk fél órát, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, tovább Én is szépen köszönöm, te. viszont á, önök horvát Csabát zugló polgármesterét hallották. Annak az illetőnek, aki és csak ez az egy mondat, aki egyébként azt akadályozza, hogy én telefonáljak, tapasztalhatta, hogy Kurtács András ezt másodpercek alatt elhárítja, köszönet érte Kurtács Andrásnak. Tehát, hogyha egyébként neki ez örömet okoz, akkor ezt az örömet Kurtács Andrásnak közösen elvettük tőle, Innen már csak egy lépés, hogy abba ezt a tevékenységet, és nem tudom, valami más teljesen felesleges dologgal foglalkozzon. Ezt csak arra fölmondom el, hogy miért látták azt, hogy én telefonálok majd. Egyébként hangminőségét tekintve egy sokkal jobb hang jött be. Ezt majd az illető eldönti. Az én idegrendszeremet ez egy rossz hír neki, egy tízes skálán egyes se tudja rongálni. Korábban másféleképpen viszonyultam ehhez, ebben is változtam. Köszönöm, András! Nem látom. De hangja sincs. Valami nagyon furcsát látok, az ebben remest, ez valami hieroglifa. Jó, én nem sörügetem, ráérek, és ő is. Addig gyűjtött nyálat a számba. Itt van. Szia, Gábor! Szia, szép jó reggelt! Mi van a spanyol miniszterelnök feleségével? Ezt nem lehet igazán tudni, szóval... E... Pedig ha valamit te nem tudsz, akkor az nincs is. Jó. Hogy mi történt? Már az, hogy a feleséggel mi van, az lényegében érdektelen. Tehát... Ugye létezik egy tiszta kezek nevű, nagyon gyanús szervezet, amelyik azzal szórakozik, hogy mindig följelent, főleg baloldali, de akárkit... Kik ők? Hát, nagyon erősen neonáci jellegű. Formailag ők egy szakszervezet. Egy, egy, de hát azért a vezetője az, az elég furcsa politikai szerepet játszott, amikor még politikus volt, és többször elítélték őket már pont azért, mert rágalmaztak, nem jól csinálták a dolgokat. Szóval aztán valahogy mindig kihúzta őket a legfelsőbb bíróság a bajból, pedig kiszabott börtönbüntetés De miért húznak Most... őket? Ugye hát ez a másik probléma, hogy Spanyolországban a bíróságok, az igazságszolgáltatás még nagyon erőteljesen a frankoizmus örökösének számít. Tehát az, hogy szét vannak válaszva a hatalmi ágok, az egy szép dolog, csak ebből az egyik hatalmi ág az nem teljesen objektív. Ezt most nem csak én mondom, tehát ez nem csak valoldaliak mondják, ez, egy, ez így van, és, és a, a néppárt az, az próbálja ezt mindenképpen megakadályozni, úgyhogy ma már több kötelezettségszegési eljárás van a spanyol kormányjal, vagy Spanyolországgal szemben, mert a bíróságokat nem tudják például föltölteni, mert, mert annyira át van politizálva az egész, és a, a, a jobb oldal nem ha Én hagyom csak hagyom. a dolog ugye abból tudtam megítélni, már amikor szembe jött velem a Sánchez felesége, hogy hát a Sánchez, amikor felfüggesztette a miniszterelnöki tevékenységét, vagy legalábbis valami hasonló történt, akkor azért avonra gondoltam, hogy azért ahhoz ez a tiszta kezek valamit mégiscsak elő kellett állítson, mert mint a nagy nehezen miniszterelnök lett, valószínűleg nem azért lett miniszterelnök, hogy pillanatok alatt abba hagyja. Nem, hát pont ez a probléma, hogy ö, volt két szélsőjobboldali internetportál, internet, amely megjelentek cikkek, semmi alapja nem volt, tehát nem, semmi fajta bizonyíték nem volt, hanem egyszer megjelent két cikk, és ezt a két cikket... Hol jelentnek? Az interneten két olyan portálon, amelyek, hogy mondjam, hát nem, nem rendes újságok, nem rendes internetportálok, hanem ilyen külön, valószínűleg külön erre a célja És mit tartalmaztak? Hát, hogy, hogy ahogy korrupt, hogy, hogy ugye ez egy marketing szakértő. És akkor összehozta, nyilván van valami valóság alapja. Tehát Mármint elképzelhet... a feleség. Igen, tehát elképzelhető, hogy, hogy Történt olyan egy, egy marketingesnek történt olyan üzlete, ami, ami, ami, amiből jól jött ki, és hát kétségtelenül a felesége a, a miniszterelnöknek. De nem akarok ebbe az ügybe belemenni, mert nem ismerem, de az biztos, hogy tehát amit, amit tudunk, hogy volt két nem igaz tehát nem volt se nyomozás, se, se semmi semmi fajta. Időben hol vagyunk, Gábor? Mikor jött a történet? Mert ahogy én láttam, hát ez még meleg, ez, valami, ez teljesen friss. Persze, ez valamikor márciusban kezdő megjelentek, és akkor ez a tiszta kezek, amely mondom, az, ez olyan, mint egy ez egy, ez egy állandó műsorszám, tehát futószalagon jelentik föl az embereked, és futószallagon De hogyan tudták elérni azt, hogy a miniszterelnök ettől... Na ez az érdekes, ez az érdekes. Tehát mind, az a normál menet, hogy ezek a tiszta kezek előállnak mindenfajta ötletekkel, mindenkit elkezdenek megvádolni, és a bíróságok ezt rutinszerűen visszautasítják. Hogy jut el ez a bírósághoz? Hát, egy följelentésbe valaki bead, mm -hmm. magánember. Itt ehhez képest az történt, hogy? Hogy akadt egy bíró Madridban, aki azt mondta, hogy jó, hát akkor vizsgáljuk meg. És elindította a vizsgálat. <coughs> ez, a, ez az új novum, ugye, igen? ezt ezt körökben mondani szokták. Nyakó István után szabadon, igen. Igen, és ez az, ami Sáncheznél ugye kiverte a biztosítékot, mert azt mondta, hogy jó, hát eddig is ugye őre állasztán tényleg... Bár egy pillanatot, ö... Gábor, csináljunk itt egy rövid utcát, legfeljebb zsákutca ez de nem, nem hosszú. A bíróság, ugye te leírtál egy jelenséget, nem fog veled vitatkozni, Spanyolország ismereteim erre alkalmatlanok. Milyen tekintéje van Spanyolországon belül egy bíróságnak, egy bírósági ítéletnek, az igazságszolgáltatásnak? Tehát amikor a Sanchez úgy viselkedett, vagy reagált, ahogy reagált, az kvadrált -e azzal, ahogy a nép gondolkodik, a egy bíró személyével kapcsolatos döntéssel? Hát ugye a nép az, az, az, az hol, ki ő és hol van. Én az ezt értem, de az, az, az érthető a kérdés. A kérdés az, hogy egyébként az igazságszolgáltatás, tehát hogy, ahogy annak idén hittek a magyar rádiónak, az igazságszolgáltatás felkent bajnokai -e a bírók, és hogyha egy bíró elindít egy ilyen pert, akkor egyébként a nép joggal gondolhatja-e azt, hogy ennek lehet valóság alapja, és akkor a miniszterelnök egyszer csak fogja magát, és azt mondja, hogy négy napig felfüggeszti magát, vagy felfüggeszti magát, nem időre. Nem, hát először is ez egy kabátlopási ügy, ugye, amelyben vele be, be a feleség, tehát innentől kezdve a dolog. De ezt eleve lehetett tudni? De ha eleve de... tudjuk, akkor a miniszterelnök nem csinál ilyet? Vagy, vagy nem, mond... nem, nem, nem. Ed, eddig ez nem volt. Tehát eddig azért ő ellene, meg, meg politikusok ellen indultak a legvadabb dolgok. Azért nézd, Spanyolországban például az a néppárt, amelyik most ö, fölháborodottan mondja, hogy hát azért ez nem, egyébként érdekes módon a parlamentben meg se szólaltak. De hát úgy a parlamenten kívül mindent mondanak. A néppártnak, amikor kormányon volt a, a Rahoy, csak hogy tudjad, hogy milyen viszonyokról van szó, ez egy, az volt a legutolsó néppárti miniszterelnök, Igen. kiderült, és ezt egyébként, tehát ebből komoly ügyek, ebből bírósági ügy is lett, nem ő belőle, hanem abból, hogy a, a pártnak a pénztárnoka hatalmas pénzeket vett föl a maffiától, amelyet havi rendszerességgel kiosztott többek között a miniszterelnöknek, de az egész néppárti vezető. a szüksége volt új kólyhabútorra. Így van, de, ilyen, de oda volt írva, hogy Rahoy e, március 3500. Hát figyelj, pontosan volt könyvelve, igen? Na jó, tehát ezért mondom, Rahoy a mai napig semmifajta, hogy mondjam, Repressziót nem szenvedett el, mondjuk megbukott később, évekkel később, 10 évekkel később, mint miniszterelnök, de, de, és valószínűleg ebben szerepet játszott a korrupció is, de szóval azért a, a pártok és a korrupció összefog, az nem egy olyan különleges dolog. Ami, ami különleges most. Ja, és például a, a, a legerősebb néppárti politikusnak, jobboldali politikusnak Madrid tartomány, vezetőjének, elnökének, aki egy, egy nagyon energikus nőszemély, a férje, az nyakig benne van mindenfajta hát, maszk, még a, a Covid korszakban maszk importálás, eladás, de millió. Az elmondásod de. alapján Spanyolországban is lehetett volna a népszerű, a Hufi, aki ugye megmondta, hogy az a korrupció, amiből engem kifelejtettek. Így van, így van. Tehát ez a helyzet, na de most de ott, ott például ez föl sem merült, ott, ott, ott nem. Itt most valószínűleg van egy. Tehát van egy, van egy személyes elem is. Tehát valószínűleg én elolvastam ezt a levelet, amit a Sánchez az ő népéhez írt. Ez nem egy, hogy mondjam, egy politikus által, a tanácsadók által megvizsgált, propaganda szempontból elemzett és, és mindenképpen kiegyensúlyozott papír. Ez egy. Ez egy ez egy érzelmidű kitörés. Hogy az Istenit, a feleségemet hagyjátok ki. A családomhoz nem nyújjatok Ez a dolog egyik oldala. Ö, nagyon sok minden arra mutat, a külső jelek, hát nem tudom, lehet, hogy egy jó színész. De például az, ahogy a parlamentben viselkedett, az a... Tehát bement... Azért egy egész napon keresztül nem lehet, hogy mondjam, megjátszani magát az embernek. Bement a parlament, kijött a parlament, ez egész idő alatt látható volt, hogy forramérektől, és, és mindjárt fölrobban. Ez a dolog egyik oldal. A másik oldala, hogy persze lehet, hogy politikailag arra gondol, hogy ebből még akár jól is kijöhet, mert most ő tematizál egy olyan Jó, kérdést. Jó, most maga mi a helyzet? Nem Ma tudjuk. pénteken. Nem tudjuk, most mondom, hogy, hogy mik a, a lehetőségek. visszajött, Első... most nem függesztette föl magát, most visszajött, vagy most mi a helyzet? Azt mondta, hogy hétfőn jelent. Hétfőn bejelentő, hogy hogy döntött. Azt mondta, hogy most el kell gondolkodnom a dolog, hogy megéri egyáltalán ez az egész. És addig ki a miniszterelnök? Na, addig is jó a miniszterelnök, csak, és bizonyos font funkciókat nyilván el is lát, de. De lehet, hogyha fölhív a telefon, akkor nem veszi föl. Nagy valószínűsége, még nem próbáltam meg, de jó ötletet ad. De ez nem most, egy képtelenség, amiről itt most beszélgettünk. Kicsit... Nem, ő, ő azt mondta, ő azt mondta, nem, ő azt mondta, hogy figyeljetek, én most hétfőig elgondolkodom azon, hogy akarom -e ezt tovább? De ne harag, hogy Na most gondoskodik el. Ugye, ha ezt, én hát... ha ezt én csinálnám, akkor a nemes Gábor azt mondaná, hogy Jánoskám, ne színészkedjél neked, nem az a dolgod, hogy itt most önérzeteskedjél, vagy sem. Ha egyébként igaz a feleségeddel kapcsolatos hír, aki egyébként nincs, eh, akkor annak vannak konzekvenciája, meg nem. Nem, maradj a fenekedel, legyél miniszterelnök. Ehhez képest ez a Sáncses sokkal több jogosítványjal bír, mint ha én lennék. Hát miféle dolog Így de mondom, Hogyan viszonyul első, ehhez a nép? Hát ez egy jó kérdés, ez majd ki fog derülni. Tehát az első, amit mondtam, hogy dühös. A második, hogy lehet, hogy politikai megfontolás. Ez könnyen az lehetséges. Az öt, így van, ez egy... a, a egy, De azért ezt ne felejtsük el, a Sánchez egyszer már következő történt vele. 16-ban a saját pártján belül vereséget szenvedett, mert akkor a párt Megtámogatta fenti említett Rakói hogy miniszterelnököt, hogy, hogy már végül is azért legyen valamilyen kormány, hanem nem lépett be, de mindenképpen lehetővé tette a kormányra kerülését. Amikor is Sánchez képviselő azt mondta, hogy na, nekem ebből elegen volt, lemondott mindent tisztségéről, kiszállt a parlamentből is, majd beült egy kis pezsolyába, és elindult a vidéket járva, és beszélt a minden tartományban minden városból tudott a szocialista aktivistákkal, és néhány év múlva visszajött, és még néhány év múlva ő a minisztereln. Hol tart nem, maga az ügy? Tehát a feleségének a, a, a... Nem tudom, ezt nem lehet tudni. Hát az, hogy a bíróság mit csinál, azt, azt, azt nem lehet tudni. Az Most tehet, Magyarországban ez az első hír? Igen, igen, azért ez egy komoly hír. Na várjál, és van egy harmadik elem is, tehát az egyik, hogy hogy esetleg valami politikai sikert Igen? akar ki ebből ki. Mit tudom én, mi a harmadik? Esetleg például, például kér maga ellen bizalmi szavazást, vagy, vagy hát új, új népszavazás, vagy, vagy új választásokat nem írhat ki, mert egy éven belül Igen. nem lehet, de például május, azt hiszem júniusban volt, vagy júniusban, lehet, tehát, tehát még egy-két hónap még, még ezt is megteheti. És van egy harmadik szempont is, ezt többen mondják, hogy esetleg ő akar az Európa tanács, tehát nem a bizottság, hanem az Európa tanács elnök lenni, aki általában mindig egy volt miniszterelnök. Na de hát ahhoz, ahhoz éppen volt miniszterelnöknek kell lennie. Igen. Hát meg... Én, és, igen. És akkor esetleg erre játszik. Ez nincs kizárva, de azért azért nem biztos, mert egyrészt semmi sem garantálja, hogy őt meg fogják választani, bár hát van valami logika benne, hogyha van egy jobboldali, vagy néppárti tanácsi elnök, vagy bizottsági elnök, akkor a tanácsi elnöke legyen egy szocialista, mint ahogy úgy, így volt ez, vagy hasonlóan volt sok hosszú ideig. De nem tudom, ezek mind ö... spekulációk, kétfőn okosakak. Közlekedsz az uszt, utcán, beszélgetsz az párjával a nép az most Sánchez mellett van, vagy ők is, az egész nép elvonult hétfőig gondolkodni, és a Spanyolországban nincs senki, mert mindenki otthon gondolkodik, a spice vagy mi a helyzet? A spanyol nép hallatlanul megosztott. Azért van a spanyol népnek egy részleg, amikor aki meghallja azt a szót, hogy tiszta kezek, azt mondja, hogy na jó, szóval fiúk. De ezek szerint fattó. a tiszta kezeknek van egy rajongói tábora is. Hát a rajongói tábora talán nem olyan nagy, de az a tábor, amelyik azt mondja, hogy hát, ha elvégzük a piszkos munkát, az kiszta haszon, akkor hajrá, igen. Tehát ilyen biztos van, de nyilván, nyilván tehát ma mindenki azon törje, nem azon törje a fejét egyébként, hogy érdekes módon senkit se érdekel igazából, hogy mi van Begonya Gomezzal ugye, aki a felesége a Sáncheznak. Pont a, a, fönt, a felt említett, hát hogy mondjam, fentforgások miatt nem valószínű, hogy nem vigyázott volna. Valószínűleg jobban vigyázott. Hát ezt majd nőjogi aktivistákat helyben megoldják, hogy nővel is foglalkozzana. Így van. Tehát ez kevésbé érdekel. Mindenkit az érdekel, hogy blöfföl lesz Sánchez, vagy komolyan gondolja, blöffölte, vagy komolyan gondolta. Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy az a Sánchez, akit láttunk tegnap előtt, ha, ha ugyanez a Sanchez jön elő hétfőn, az le fog mondani. Mert az azt mondta, hogy neki ebből elege van. De. Valójában azt te egy mondattal, de akár kettő is meg tudod mondani, hogy miből van elege. Nézd, elképesztő támadásoknak van kitéve. Tehát e, tényleg. Hát ez az egyszerűen tipikus esete. Hát, nem, nem, nem, nem. Nem, nem ö, ö, övön aluli és egyéb is. Hát figyelj. szerintem. szerintem nem lehet, nézd, azt nem tudjuk, hogy mit mondott neki begonya. Tehát azért ő nem csak politikus, hanem férj is, családapa van két lánya. Öhm. Tehát nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy nincs-e valóban egy, egy, egy családi. Gábor, itt dolog. sajnos ki kell nyitunk egy fejezetet legfeljebb, nem lesz benne majd részletes önvallomás. A te rengeteg feleséged, aki nagyon sok gyerekkel ajándékozott megtéged, a te életmódodból adódóan, mert nem volt korrupció tudomad, de az a külpolitikai tudósítón életével kapcsolatos kritika volt. Hányszor állított, vagy hányszor állított téged sarokba? Hányszor mondták, hogy Gábor egy ilyen életű embernek nem lehet az ember a felesége, soha sincs otthon, első a munka, a gyerek meg sír. Én most nem arról van, mm. hogy elhanyagoltad a családodat, mert erről nem tudok, de hogy azt mondták, hogy Gáborkám, miért nem mész el könyvelőnek? Miért nem mész vissza az országos terv Na most azért egy, egy kis apró helyesbítést a tudósító. A, általában otthon dolgozik. Igen, doktorban. de ez már egy későbbi dolog volt. Azért volt egy életedben egy olyan szakasz, azért lássuk be, amikor nem, tehát amikor Lengyelországban járkáltál, akkor nem voltál éppen egy lakásban. Tehát azért lássuk be, Pekingben is meglehetősen sokat jártál vidékre, azért ahhoz már elég régen ismerjük egymást, hogy az embernek azért egy többé-kevésbé reális képe legyen rólad. Egyébként, ha egész nap otthon vagy, akkor is létezik az, hogy ki van írva az ajtódra, hogy ne zavarj. Így van, a gyerekeim csináltak egy táblát csönd adok. Kitették az ajtót Na még ez... akkor mégsem beszéltem annyi hülyeséget. Nem, nem, ez, ez volt, természetesen voltak ilyen helyzetek. Termé... De hát szerintem ez minden, minden családban előfordul, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy öreg, ne vállalj már éjszakai műszakot, mert szeretnék már egyszer együtt aludni vele. igen. Tehát... Én, neked is koránk föl kell kelned akkor, hogyha... Én nem is lakom senkivel, én, én, én nem találom annak az ódiumát, hogy valaki életét így tönkretegye. Jó, nem teszem tönkre. Én azt hiszem, hogy minden, minden eset más, mindenki maga választja meg a maga sorsát, és nyilván a, akkor az, inkább azt fog, így fogalmazom, hogy a, a, a, a házasságaimban és a vállásaimban, ha most nem is annyira a munkám, hanem inkább a földrajzi helyzetem szerepet játszott. Tehát feleségeim mindig abból az országból származtak, ahol éppen volt. Érdekes e, módon. Igen. Na de, de ez nem jelenti azt, hogy szóval ebből, ezzel nem az ország tehet, és valószínűleg nem a feleségek tehetnek, és az sem biztos, hogy teljes mértékben csak én tehetek, egy kapcsolat az mindig sok emberem nem csak a kettőn, hanem még ezen kívül sok más. Spanyolországra mennyire jellemző? Egyébként az, ami Magyarországon, ugye korábban a magánélet szentség, az meg volt a sajtóban, vagy majdnem, bár olyan, hogy majdnem szentség, az majdnem olyan, mint a tulajdonképpen szűz, de az elmúlt időben jóformában nincs gát, csak gátlásdalanság. Mennyire jellemző ez a spanyol sajtóra, illetve hogyan viszonyul a spanyol nép a közszereplői, az intimitását bemutató jelenségekhez, cikkekhez? Ma már teljesen, tehát minden tabu nélkül, aminek van pozitív és negatív hozadéka, beszélnek bármiről, beleértve a politikusok magánéletét is. De azt látni kell, hogy azért itt mindig a, a, a környezet a fontos, tehát, hogy mindez milyen környezetben történt. Tehát, hogy azt mondják, hogy, hogy meleg, az vannak országok, ahol ez egy politikai halálos ítélet, és vannak országok, ahol ez abszolút sem jelentősége nincs. Ö, ha valakiről azt mondják, hogy abortusza volt... a ebből a szempontból milyen hely? Abszolút liberális. Abszolút liberális. A katolicizmustól teljesen, függetlenül. Na most ezt akarom mondani, hogy ez az érdekes, hogy, a, hogy a, ez az egykori katolikusnak kikiáltott ország. Ma szerintem világibb, mint, mint, mint nagyon sok, nem ennyire az egyházzal valaha összefonódott Oké, okay, akkor visszatérve, Amire... visszatérve a sánchez -re. egyébként, ahogy annak idején ki volt írva az élelmiszerboltokra, vagy bármi másra, hogy a zavarta, tatarozás alatt zavartal üzemel. Ma egyébként ez mennyire, vagy semennyire sem rázza meg a közéletet, minden pontosan ugyanúgy zajlik, mintha egyébként ez a tiszta kezek nem lépett volna fel a miniszterelnök feleségével szemben. Így van, én szerintem egyébként ez a, ez a visszavonulók, ez, ez, ez, ez csak azt jelenti, hogy hétfőig erről a kérdésről nem nyilatkozom. Egyébként szerintem pont úgy dolgozik, mint eddig. Ezt az ügyet leszámítva, hogy van Spanyolország? Ez egy érdekes kérdés, mert ha megnézzük -e ezeket a bizonyos mutatókat, amelyek őket érdeklik, például soha ilyen magas nem volt a foglalkoztatottság, hát nem soha ilyen magas, nem mondjuk 2008, hát a válság a, a nem volt ilyen magas. Nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség. Viszonylag jól mennek a dolgok. Ettől függetlenül a, a hangulat az, az egyáltalán nem rózsás. A politika azokon a pontokon, ahol, ahol beszüremkedik az emberek életébe, ott azért nagyon sok kellemetlenséget tud okozni. És hát vannak ezek az, az, az örök megoldatlan problémák, ugye amit, amiről beszéltem például, az a bíróságok ügye. Ez, ez, ezért ez nem egyszerűen egy, egy hogy mondjam, ilyen apró zavar a gépezetben. Azért az, hogy ugyan ez is érdekes, amikor Sánchez megkérdezte egy katalán képviselő a parlamentről, hogy na, miniszternök, ő még mindig hisz az, a spanyol igazságszolgáltatás, mert ugye a katalánok azt mondják, hogy őket az igazságszolgáltatás ö, ö, ha ők az igazságszolgáltatás áldozatai, méghozzá politikai szempontok alapján működő igazságszolgáltatás áldozatai, akkor Sánchez azt mondta, fogát összeszorító, hogy igen, mindenek ellenére, ami most történik, én hiszek a jogállamba, hiszek abból, hogy Spanyolország jogállam, hiszek abban, hogy a bíróságok függetlenek és szuverének, és, és a hatalom, hatalmi ágak szétválasztása az egy alapvetően jó dolog, és az működik. Tehát... Ez, ez, a, ez, a, hogy mondjam, ez a hivatalos véleménye, hogy mi a magánvéleménye a bírákról, azt, azt nem lehet tudni, és hát a bírák között is áldatlan és irdatlan politikai harcok folytak. Nem tudom, emlékszel, -e, volt egy olyan bíró, aki tudjátok, hogy Garzon, Igen. Aki, egy ilyen, aki egy ilyen baloldali bíró volt, ő volt az, aki Pinochetet bíróság elé tudta citálni. És ő volt az, aki például elkezdte a... a Francoizmus büntetteit vizsgálni, elkezdte például a, azt mondani, hogy hát legalább az áldozatokat szedjük el, az áldozatok sírjait tárjuk fölé. Na most őt például kicsinálta a bíróikkal, a saját bíróikkal. Tehát miközben ő maga egy bíró volt. Tehát a bíróságok függetlensége az, az, az azt jelenti, hogy az adott szervezeten belüli erőviszonyok, azok azért nagyon politikailag át vannak szőve. És amíg ez nem oldódik meg, ameddig például a bíróságoknak a, a, a működése, és, és a föltöltése, és, a, és az egész alapállása, és az egész helyzete nem változik meg, addig Spanyolországban ez egy állandó, hát fekély a politikai élettestén, és, és nyilvánvalóan nagyon sok polgárnak az a véleménye, hogy, hogy, hogy nem egy jogállam Spanyolország, miközben de az bizonyos zavarokkal. Milyen az idő? Hát most ő, süt a nap, viszont nincs meleg. Az hány fok? Hát, mert tegnap 16 volt, vagy 15 talán, lehet, hogy ma is annyi. Hétvégi programok? Mm, egyelőre, ez, ez az a hétvége, amikor ö, semmilyen előrejelzés nincs, már úgy értem családi előrejelzés, nem tudom mi lesz, hagyom magam meglepni. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Szia Gábor! Viszlát! Szia Viszlát! Önöktől is elköszönök azt a felhívást, amit tettem, if you podcastereknél, vagy podcaster jelölteknél, azt továbbra is állom. Szívesen várom jelentkezésüket, már vannak jelentkezők, úgyhogy folyamatos megújulás az a KFJ-ncsnek kénytelen, hogy a velejárója legyen, mert, mert hogy kénytelen, ugye ez a helyzetemmel összefügg. Egyedül akkor lenne másképp, hogyha úgy döntenék. Az Isten úgy döntel, hogy meghalok, az, az ugye ez egy, egy értelmű dolog, a másik pedig, hogyha abba hagynám, de nem szendékszor abba hagyni. Um, most hétvége jön, szombat-vasárnap nincs műsor, hétfőn Becsei János lesz egy paralimpikon, eh, hat olimpián indult, többszörös paralimpikai... Eh, par Para olimpiai bajnok, Kedden a Bokács Plusz lesz, Pion Csider Fiala, Szerdán pedig nem lesz, hiszen a munkaünnepét mi is úgy ünnepeljük, hogy nem dolgozunk. A csütörtök péntek meg messze van, de hát az adott struktúra. Június 9-éig minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis nem tervezek jelentős változást. Aztán a június 9-e után mi lesz? Azt majd Elmondom nagyjából az időtájt, de azért ez még meglehetősen messze van, az, mert majdnem másfél hónap. Döröpont, fiala Janos Kukacs, gmail.com, a pokra.